We have to have something in mind here. over one million Swedes voted for the Sweden Democrats, a party that didn't exist in the Swedish Parliament eight years ago. One million Swedes have been vilified. The law fairre has been left it against them. economic pressure, every entity every entity i mean it's been absolutely insane and despite of all of that one million people have now voted for the sweden democrats the overcome window has shifted dramatically all the main talking points that we are talking about about immigration about how immigration increases crime, about how immigration is a cost to society, about how their culture is less compatible to ours, these are main talking points. This is the mainstream discussion, and for people like us who are people of ideas and of political parties, this is a huge victory. It doesn't matter if they vote for the red or blue party in our minds, if they are winning ideas and our discussions to the table, if they are appropriate in our language and our ideas. That's the big win. So I think now the grounds are fertile to sow the seeds from the discussion race of Garland's soil and what real nationalist is. It's people. We have, have to have something in mind here. One Million Sweets. Välkommen till en MM episod av vita piller. En nordisk alternativ så kallade alternativhögen. Vita piller heter typ. Wow, det bubblar direkt. Den så kallade alternativhögen. Ja, jag känner jag... nordisk alternativhöger. Om det går på piller eller om det går på Med mig, Chris och uh, min ständiga evige odödliga bisittara Gustav, säg hej Gustav. Yes. Hej. The future belongs to those who show up, sier man. Och, uh, vi uh, showar fan altid ut på torsdagar. Kring denne ja. tiden. Precis, uh, når vi inte har sommarlov. Når vi ikke har sommarlov. Uh, ja. ja. <laughs> Det har jo vært en, en utmanande vecka. Det er... Är... Ibland skulle man faktisk vil ha de her famøsa piller som... Uh, har ju impatnaopropp. Nej, oj oj, knappar samma piller som jag gjort till alla tiden. Men uh, vi hade ju inte vetat att vita pillret om vi inte hade haft en alldeles perfekt spin på det här. Jaga uh, jag tyckte jag spinnade ganska bra i uh, Interregnum då som är Arctos Medias uh, poddsatsning här om dagen. Det var jag spelade lite någon hade gjort den låtade så spel de, de tog det ja. Det bästa av det så där och spelar upp det men ehm uh, mm. Det det lite, finns lite många vita filmer. Ja, det är bra på människorna. Ja, det finns det finns det finns en hel del äh, bra faktum är om jag ska vara riktigt fräck så ju sämre det går i i i parlamentet för för oss alltså den breda nationalistiska ja, man kan till och med kanske säga konservativa i, i en bra bemärkelse av konservativt det vill säga bevarande det av folket eh uh, man kan ändå säga att ju sämre det går på den fronten desto bättre går det för oss eh uh, och å andra sidan så gick det ju ändå hyfsat bra för Sverigedemokraterna så ehm uh, men men folk inser att parlamentarismen är inte det vi kommer att klara oss på här nu i alla fall vilket var analysen jag gjorde 2017 när jag hoppade så eh uh, mm. uh, och uh, AFS eh uh, kamrat 0,3% som de även oförskämt kallas av diverse vänsterslöder på Twitter. De har ändå skrapat ihop i alla fall så pass mycket som runt 20 000 röster skulle jag tro. Och eh, de har ju hjälpt, alltså på ett sätt har de ju hjälpt oss att växa och bli relevanta. I och med, eh, i och med den attityden och de med att de appropriera och så vidare. Så en publik på 20 000 röster Är, ja, men det det är inte för skam. Det är faktiskt inte. Det är, I själva i, i nummer så är det bra. I ett riksdagsval så är det inte bra alls. Då är det eh uh, ja, inte katastrof men uh, det det man får se Nej. det så här en start, en start som kan slunga dem in i Nu har de åtminstone gjort sig ett namn inför Europaparlamentsvalet år 2019. Ja, precis. Alltså det det är väldigt svårt att förutse valresultat man tänker efter. Valen som har varit. Det gör en sån här opinionsmätningar och undersökningar. Man frågar folk vad tänker du rösta på. Olika institut kom fram med olika svar för att de har lite olika urval. Lite olika metoder att vikta bortfallet och sånt där. Det är nästan aldrig någon som faktiskt prickar rätt och är det någon som prickar rätt så är det väl bara rent tur egentligen. Så. Sverigedemokraterna, de har varit underskattade uh, föregående valen. Det här valet var de i viss mån överskattade. Vissa institut uh, visade att Sverigedemokraterna skulle få 27-25%, du vet när, liksom, största partiet typ och eh, folk börjar skrika valfusk knappt det mm. inträffa. Jag är ganska skeptisk åt min såna till tarmen valfusk. Jag uh. åtminstone det finns vi har några faktiska bevis. Eh jag har inte sett några bevisen på att det skulle äktrum några större oegentligheter än att typ du vet någon sån här ä, valarbetare som är vänster har kastat bort alla äldre röster eller någonting sånt där du vet. Men enstaka sådana händelser påverkar ganska lite för att liksom ha en verkan på procentenheter liksom på den nivån. De måste bara ja. göra en väldigt stor och organiserad grej. Eh och nåt nåt sånt som inte jag sett några bevis på. Sen Nej, kan man inte mycket det själva valsystemet i sig däremot att vi ska välja tre lappar av en jäkla massa ett smörgåsbord av lappar istället för att det bara finns en lapp och man kan kryssa i. Alla partier står radade där man kan kryssa i sitt parti. Det hade såklart varit bättre ur en ja rättvis synpunkt eftersom om det inte finns några ST-lappar utlagda så kanske folk liksom inte frågar efter dem och gör att ST tappar röster och vi vet att de här valarbetarna tenderar att gömma och eller försumma det, att andra ja. väljare liksom fipplar bort STs eller AFS lappar och så. Och det saker. kan vara Ben som hälsar går in och tar en valsedel. Ja, Men jag tänkte ja, bara innan vi kommer in på allt det här åt par eh jag måste chilla för lite olika grejer. Till att börja med, jag har haft mina tankar och min uppmärksamhet riktad åt ett helt annat håll. Jag tycker inte gå in på vad eller varför, så jag, jag har inte riktigt hängt med allting här de senaste dagarna. Ehm um, ni får hjälpa oss för chatten. Ja. Gustav, du och såklart koll på alla kurvor och uh, mm. alla debattartiklar. Jag vet du har dem uppgradade framför dig. Så du ni får ni får vara med här och stötta där jag fejlar. Ehm det är nummer ett egentligen. Ja, men vi är här vi kör på. Det det är kanske är det viktigaste faktiskt som som Gustav sa. Det andra är jag kommer ju tala nu eh i Köpenhamn i höjden på ScanSafe Forum. Eh med mig på scenen har jag bland annat Jerry Taylor, Greg Johnson, många många fler. Ehm jag kan skicka in en länk här sen. Ni kan alltså det finns fortfarande biljetter eh uh, och ni kan kontakta eh uh, på uh, på e-mailadressen info@scansaforum.com så kan ni fixa biljetter och jag uppmanar ju såklart alla att åka dit och särskilt som jag sa nu när uh, det parlamentariska fejlar så blir mötena med metapolitiska blir som vanligt allt viktigare. Vi har ingen som i slutändan har våran röst eh uh, i parlamentet vi har SD och det är väl bra i och för sig men eh nu när AFS ändå är så pass långt borta så så finns det ingen så kommer egentligen att radikaliserade debatten i parlamentet utan det är jobbet eh har vi att utföra. Och då är det viktigt att man stöttar de som jobbar med det här och att gå på en konferens är på alla sätt bland bland det viktigaste man kan göra. De flesta kommer inte att göra någonting mer än att bara där passivt och att stödja genom att gå på konferenser ett bra sätt och det är ett utmärkt sätt att träffa människor på. Eh, uh, det är någonting som berikar ditt liv och du ångrar aldrig att du har varit en på en konferens, nästan aldrig i alla fall. Perfekt. Ehm. Uh, och ja just det, uh, jag tänkte säga att vi har ju Karl-Olof Finsbong som moderator här i chatten och uh, han kommer ut frågor. Så har ni frågor, eh uh, ställ jättegärna dem i chatten eh glöm inte frågetecknet var inte avtister så kommer han att ta upp dem och så kör vi ett litet fråger och svar segment i slutet också där vi kan fånga upp allting som vi missar nu vilket troligt troligen är ganska mycket. Eh det om det är tillbaka till valet Gustav. Mm valet ju. Ja. Man tar Du gick till och med rösta där eller? Jag gick och rösta där. Jag sa ju att jag skulle göra det. Sättet då var jag tvungen att göra det. Det känns som det är mycket Jag fick stå och vänta i kö typ. Måste spara 10 minuter det kändes som timmen. En timme. med massa hip hops och boomers och snubbar med brillor och caps och ungdomliga kläder som platt jävlar så luktar. Eh förnedringen var total. Förnedringen var total. De visste ju inte det för en uh, en, en stor imam med din liksom ja. sufiska utstrålning och ditt ja, äh, tror det tror att det var hon tanten som stod och släppt in folk till eh, när man hade plockat sina lappar. De skulle släppa in dem då för att gå bakom den här gröna skärmen. Hon fick för sig att hon skulle se mitt röstkort med alla personer vill ons göra röstkortet på. Det var ingen annan som hon ville kolla röstkortet på. Ingen med författat. typ knappt urskiljbart ansikte, en jättesläja. Kan kan gå av... med för att du tydligt viftade med AFS valsedeln eh i hösta hö. <laughs> jag vet inte. <laughs> jag fick förstå att hon ville jäkla smä med mig på det sättet att Ja, det är ju så kunde. man vill. Spy. Man behöver inte alls med sitt röstkort när man går och röstar i sin egen valokal för övrigt utan du räcker med lägga i det kort av något slag och ja. Är det så? Jag jag tror ja, jag försökte liksom. Jag var då men jag kanske också viftade med. Så jag sa jag sa liksom bara så här, "Ja, hej, mer vid. Oj, här håller jag." Så. <laughs> jag sa jag jag är på rätt plats, jag vet inte vad jag ska vara. Så här. Om bara, ja, men kan jag få kolla ändå? Ja bara. Det kan du få göra, men uh, förstod inte vad, varför du gör det. Bröt ju att jag Jag är inte efterbliven liksom, jag kan läsa vad det står på röstkortet Så kollar man på röstkortet och... Ja... Alltså... Absurd upplevelse liksom, du vet Man ska gå och lägga sin lapp i lådan Och ens egen lapp är lika tung Som alla de här andra Skräpmänniskornas lappar Det är fruktansvärt Jag är tvungen att ta kall dusch efteråt Tre kalla duscher Och gå och lyfta... Så då blir jag blir av med Baksmällan ifrån det här Men men, jag sa dramatiskt. att jag skulle rösta på FES för att jag har tyckt Att de har gjort väldigt bra Bra metapolitik Bra liksom, har skapat situationer Som har fått rubriker Belyst de här frågorna Om att Vilka är vi? Vad vill vi? Hur ska vi tas dit? de har gjort det liksom i i eh klädnaden av ett eh, parlamentariskt alternativ. Men jag tror att oavsett om de vet eller inte så är avsintet ett parlamentariskt alternativ, utan har i färs är någonting helt annat. Det är någonting som kommer upp ifrån djupet av den svenska folkssjälen och eh det är lite så varje generation ställer bara de frågor till vilka det finns metoder att framlägga svaret. Och när det kommer till politisk vilja till vilja till makt för en grupp så är vår generation helt utlämnade till det parlamentariska alternativet. Mm. Men det här tror jag kommer förändras i och med generation Z som växer upp nu. De kommer vara så pass rödpillrade och svartpillrade det vill säga de kommer se igenom. De de kommer ha en cynism kring parlamentarism, liberal demokrati. Och de kommer ha en skepticism och negativism mot den typen av metod att få sin vilja igenom. För de de kommer veta tydligare vilka de är jämte mot de generationer som varit innan. Varför? Jo, för att idag så finns det en väldigt väldigt tydlig och eh bokstavligen talat vässtandes höjd tradition av radikal islamism i Sverige. Och jämte mot den politiska enheten alltså muslimer i Sverige som kommer bli kanske 30 2030 någonting sånt där det finns Pew opinion of Pew undersökningar på det, här. det, det, det liksom, uh, Pew Institute eller vad de heter ja det någonstans omkring 2030 2080 i alla fall kommer svenskarna vara minoritet och den situationen gör att man ställer sig frågan vem är jag Vilka är vi? Svenskar, svear. Vad vill vi? Vad vill vi? Den frågan har inte ställts på allvar innan idag. Och oavsett vad svaret på den frågan är, vad vill vi? Så tror jag inte att eh politiska val kommer vara en viktig metod att nå där. Det. det kommer kanske vara någon liten metod på sidlinjen. Men de viktigare metoderna kommer snarare att vara att observera att de som styr det här landet nu i och har makten vi har fått makten via parlamentarism, via demokrati, via de här valen då. De är så dåliga att samhället liksom Sverige, stat Staten Sverige kommer att falla bit för bit av den här mosaiken. Sverige kommer liksom att upp, upp, upp, upp, upp, upp, falla och lämna ett maktvakuum. Om inte svearna fyller det maktvakuumet så kommer någon annan att fylla det maktvakuumet. Och den här andra då är i till stor del radikal islamism eller syriano. Och eh det kan det kan sluta illa för för Sverige alltså vi ser när den minoritet eh kristna eller icke muslimer på på något område det de blir väldigt hårt utsatta. Och om områden av Sverige blir du vet staten tappar makten där så kommer Och Svear är en minoritet så kommer Svearna att bli väldigt utsatta och det kommer att äh, göra att de är tvungna att ställa sig frågan Vilka vi, vad vill vi? Det kommer att bli en väldigt akut situation Och den viktiga poängen där är att staten faller fritt Vi har ägt staten, vi Svear, vi har inte skött det bra, vi har röstat in Sossar, Palme vet, med sin internationalism eh um, liberaler som inte ser något vi utan vi, vi är mänskligheten alla individer finns inga vi måste lägga liksom grupper etniska identiteter och sånt vid sidan och liksom fatta att vi är alla ett den här typen av sentiment har vi satt att styra staten och därmed har vi förlorat våran stat men Uppsidan på detta är att vi har vunnit våran stamm. Vi har börjat ställa oss frågan, vilket är vi? Vad vill vi? Hur ska vi tas dit? Men innan den här liksom processen kan... Ni... Hur det nu kommer att se ut kan spela ut sig så kommer vi se hur saker och ting blir sämre. Och sämre och sämre. Tills folk kommer att få det så obekvämt att de inte längre kan skjuta ifrån sig den frågan som till slut möter dem. Nämligen frågan om vi. Och vår vilja. Så... Valet. Folk som säger... Äh, valet, det är... Fattar inte hur folk kan rösta så här liksom. De tar dem inte, förstår dem inte, tänker de inte på sina barner och eh, kom igen. Det här är ingen big deal. Valet är ovesäntligt och nu måste vi jobba till nästa val. Ja, fine, gör det. Om det är din grej. <tills> det är din mig. grej att ja. att jobba med opinion. Gör det, visst, om det är ditt kall. Men jag tror inte att parlamentarism kommer vara huvudvägen framåt jag tror att mannarförbunden de gemenskaperna banden lokala banden framförallt män emellan kommer vara nyckeln till till framgång för att kläcka svensken till att bli den ulvheden den ulvhed och den eh bersärk som han kan bli och eh innerstinna i sin benmärg är. Och ja, så att jag tror att man ska ha ett sånt litet hälsosamt perspektiv på politiska val och inte ta det på för stort allvar faktum är att man ska tänka politiska val Ämna melodifestivalen fast utan slagr var det lögnen. Melodifestivalen fast utan slagr, det är ju Pippo alla just de där John's mältningarna, det är bara underhållning. Det var Spel. det vi skulle skådespel. Det var det vi skulle döpa avsnitten till, kommer påna. Bra, prata på nu. nu. Jag måste. Mm. Det är ju inte bara ett litet perspektiv det där. Du du anger ju på något sätt fundamentet för hur du lever ditt liv och det är att det ganska stort steg ifrån alltså vad jag tror du är inne på lite grann det är ju att folk aldrig lever här i här och nuet. De lever alltid i det förflutna eller i framtiden. Det har varit bra eller dåligt, det ska bli bra eller sämre. Men om man hela tiden skjuter upp sitt liv och sina stora beslut till ett val av i grunden korrupta världsförvända globalister som har sina lojalitet med helt annanstans då har du ju inte längre makten över ditt eget liv och då eh då har du helt enkelt eh, eh då ingenting att klaga på i det avseendet i alla fall. Ehm vi har ju många olika initiativ som på något sätt försöker göra en liten förändring i vardagen. Du har ju vissa större visioner typ ett svenskarnas hus eh uh, och naturligt eh uh, det är bara upp till bevis som gäller levererar de så har de levererat någonting skit samma yeah. alltså skit samma om om det inte är det allting som alla förväntade sig att så ett litet frö och eh uh, gå från passivitet till någon form av aktiv handling det tycker jag som är jag dömer ju folk väldigt mycket ut efterifrån hur de agerar det passar min filosofi väldigt bra och eh uh, uh, Alla de här små fröna som sås och som kan tillåtas växa till någonting större det är ju det som måste framhållas i sådana här situationer. Alltså det vi alla vet och ser nu det är ju att vi har ju ett momentum, eller hur Gustav? Det är någonting som har hänt. Alltså vänstern är ju extremt lättade för att SSD bara ökade 5% och gör sitt bästa val någonsin och att Socialdemokraterna gör sitt sämsta val på över 100 år. Det, det ser de som en framgång. Det här säger mm. någonting om det parlamentariska av sidan, vilket jävla grepp vi har om diskussionen. Jag sa det på inte regnum. Alltså vi har en miljon svenskar valde trots förtryck ekonomiskt, socialt, kulturellt, på arbetsplatsen. Alla föreningar i hela Sverige, från liksom det minsta hembygdsförening till typ Svenska Idrottsförbundet. Alla föreningar kontra signalerar Sverigedemokraterna. Även de som säger mm. sig ha svenskars intresse och deras kultur som främsta ledmärke typ Hembygdsförbundet. Alla företag i hela Sverige tar ställning mot SD om de tvingas välja i alla fall. Vissa gör det rent öppet, andra gör det mindre öppet. Alla svenska statliga myndigheter har i sin värdegrund inskrivet den idé om alla människors lika rätt eh värde och lika rätt till eh, svensk välfärd. SVT har ju sin demokratiparagraf som <laughs> innebär att de två dagar innan valet går ut officiellt tar avstånd från Sverigedemokraterna som ett illegitimt parti som ett parti som bryter mot demokratin genom att bryta mot SVT:s demokratiparagraf om alla människors lika mm. värde som i sin tur de aldrig skulle kunna bevisa i en ä, domstol. Det finns inget sätt att bevisa, det är en tros eh äh, trosuppfattning. Det är en dogm. De är äh, dogmatiker. Det finns ett semantiskt problem också. Jag vet inte om vi ska gå in på det här nu men kör allas på. Alla är... lika värde för vem? För vem? För dig, mig, Muhammed och ehm uh, ehm uh, uh, persis så går det pride. Fin, det finns något väldigt uh, inget ont mot alla persis. Finns något väldigt patologiskt i att uh, att så att säga att säga att alla alla människor är lika värda att säga att alla alla människor är lika viktiga. Alla människors behov är lika viktiga. Det det är lika viktigt att din ditt barn får äta som det är att någon random snubbe i Indien får äta. Det är ingen som egentligen tycker det utan de som står närmast oss, våra barn, våra föräldrar, våra syskon och i förlängningen vår släkt, vår familj och i förlängningen vår utsträckta familj, vårt vår etnicitet våra blodsband eh är viktigare för de flesta nära vänner eh än folk man inte känner, folk som till och med vill en illa va. Så att jag tycker det är alla lika värde. Jag vet inte riktigt hur det ordet har överlevt eller hur den frasen har överlevt helt ärligt. Det räcker att man skärs gårder en bara några sekunder för att flaggor ska dyka upp alltså vad vad är det här? det är inte koherent för det första det är inte liksom logiskt koherent allas lika värde är det någon som verkligen tror på det eh uh, inom ramen för en företag uh, att man ser alla människor som är lika värda ser man inte sina närmaste kunder och sina allanställda som viktigare än folk som är konkurrenter alltså det det är så mycket så mycket så mycket nonsens och så mycket konstighet det kring det här ordet så att uh, jag vet inte vad jag ska börja wow bara wow som avsnittet heter. For, ja, det vi, går vi om vet är bara helt. Står ja, du ja, upp för alla slags lika värdelösa Kristoffer? Svara. Nej, och jag står inte heller upp för allas likas värdelösa sätt som så att få <laughs> få cringe eller få edgy människor försöka hävda de hatar alla lika mycket. Så, det är sånt det är sånt man får lära sig i livets hårda skola såna kom <laughs> alla religioner är lika värdelösa. Ja. Okej se på de samhällenarna som eh den ja i mångt och mycket europeiska kristendomen breddes ut under och eh vilka typ av eh, bidrag till mänskligheten alltså eh, de har bringat filosofiskt kulturellt eh ja eh ekonomiskt och eh, inte minst att eh, vi eh, tog oss ända till månen i alla fall längre ut ska vi men eh, nej det finns det finns absolut ingen grund eh uh, för detta påstående annat än det är mycket rimligt att lagen i princip ska behandla människor lika. Nu tycker jag att det finns eh uh, i för sig invändningar mot det också eftersom kvinnor och män agerar på olika impulser när de begår brott. Och uh, invandrare och svenskar eh uh, har helt olika sätt att agera på och ser på rättssystemet på helt olika sätt eh uh, och uh, du kan i princip inte straffa människor på samma sätt eftersom människor inte reagerar på samma incitament. Det finns det mycket god anledning att idag faktiskt tillämpa olika rättssystem för olika ja, uh, individer. Det känns ju lite också som att den alltså den rytmen som landet har haft eh uh, har ju varit landskapslagar så rättskänslor har varit landskapslagar att det är det som gäller och eh det är skillnad på om om du och jag förölarämpar varandra men jag skulle kränka din ära på något mild sätt så kanske jag skulle få böter böta någon någon eh, vad heter vad heter de här liksom valuta delarna 20 ch ing eller någonting det heter ja riksdaler eller Nej men det kunde vara liksom en en, en bråkdel av en ja en valuta enhet. Ja ah, ja skit samma. Det var väl någon liten en summa. Jag sitter du Lollbert posta nu eller? Det här låter som nej, så här men... libertarianer som pratar om landskapslagar och och eh uh, ja, men det är absolut alltså, det, alltså jag, jag liksom... har ingenting emot lite ja. mer libertarianism i dagens eh uh, Nej men lite decentralism tror jag uh, kan vara bra för människan. Kan vara bra för människan som ja, det är ju helt det, där, där har centralism vi centralism förstärker känn alltså känslan av lokalt ansvar att ja mitt mitt äh, mitt rike eller min liksom min härad eller mitt förläse eller vad man vill kalla sitt område vad vad du nu kan vara med Småland eller Värmland eller någonting är inte så stort och det jag gör påverkar eh äh, de som bor mitt valfrönskap och där för landskapslagar bra och och men hade någon annan ifrån sig Bohuslän om du över uppländigar då hade kommit in då förlämpat någon av oss då hade den personen eh kunnat åka på Irnstryk. Och plus butter. Så att det är det är hårdare liksom att man som gäst eller som ja, ja som gäst i eh, ett eh, ett område, ett territorium kränker någon som mm. har accepterat den eh och erbjudit sin gästfrihet eh vilket jag tycker det klingar väl med den instinktiva rättskänslan som germanerna att nej lagen ska inte gälla för, samma för alla. Det är möjligen att det finns olika kast. Det finns en prästkast, en krigarkast och en näringsskapande kast och så finns det kastlösa just löser ju folk som är ja av någon en eller annan anledning fred fredlösa på något sätt så skattpeng. Ja, så nästan såtade de mer och de olika kasterna har olika på något sätt skyldigheter och om man sviker de skyldigheterna så blir påföljderna annorlunda. Till exempel om en prästkaste någon tradition skulle bryta emot den traditionens mest heliga moraliska etiska principer så skulle han få ett betydligt hårdare straff än en eh äh, person ur Exakt. en näringskapande kasten Exakt. som bröt mot samma sak. Kan det vara otrohet eller någonting sånt där. Man bör ju straffa de som har ett medvetnet om äh, sin onda gärning hårdare än de som inte visste vad de gjorde. Och äh, jag tycker alltid det är värt att påpeka här när vi pratar om kaster att äh, man ska aldrig förväxla det indiska kastsystemet med det kastsystem som ändå rådde här för att det indiska är mångt och mycket uppbyggt helt efter ras. Eh och mm. det europeiska var inte det, utan här var det uppbyggt efter andra kriterier. Ehm du kan ju naturligtvis hävda att en intelligent människa som föddes i ett lägre kast föllde senare arbetade sig uppåt. Det har alltid funnits en typ av social mobilitet inom Europa som inte har existerat i många länder eller nationer eller folkslag utanför Europa där har det varit mer en en strikt uppdelning. Men eh jo. Mm. Eh jag vet inte. Jag, nu kristendomen har ju liksom sin tagning på det där med stånd som helen mm. och sånt där, men om ni tittar på den mytologiska grundstrukturen för eh, den förkristna tiden i det här landet så är det Oden, Tor och Frej som är de tre centrala gudarna som allting vi vill ha på. Odin är eh den allseende, den allvetande. Det det är prästkasten. Han reser mellan världar, han är liksom en typ av shaman, en typ av eh, men också en krigare, en krigarpräst. Tor är ehm en mellanman, en krigare men liksom Tor och Tyr kanske, men fortfarande en typ av Gilgkast, Solat, en hans och Frej som är fruktsamhetsguden och eh, den guden som så att säga bringar goda skördar. Gör att eh, drottnen kan ta skatt. Det här har du tre kaster tycker jag. Alltså det det skiljer sig såklart ifrån det, det indoariska kastsystemet i och med att där var det väl typ eh de här det fanns en rasgrej där att eh, shudras var eh de paleolitiska folken som som levde i eh, Indien och de ariska folken helt enkelt kolliderade dem och för att undvika ja missioner och upplandning och sånt där så så hölls de alltså det var trälkask skulle man kunna säga eh mm -hmm. Så, så det är ju fysiskt såklart skillnad men jag vet inte, det, det det finns något där i de här torroden frö. Mm. Okej okay, men om vi ska mm. om vi ska Nej, uh, försöka koppla det lite till uh, till valet då. Var lite aktuella. Mm, mm. Vi har ju ett pratar, uh, importerat Ja, vi får från valet alltså. <laughs> vi vi vet du vad vi kommer vi kommer komma fram och tillbaks till hela tiden. Det mm, det ja. är aktuellt eh uh, och det det finns Nej. mycket som vår analys naturligtvis landar ju på något sätt i slutändan i hur folk agerar även i i valbåset. Eh sen så kan vi ju ha förhoppningar och och ha en slags valfeber yra och hoppas på bättre resultat. Men om vi kollar på Sverige så har vi ju ett importerat kast, alltså ett ett brunt tras proletariat. Då. Och det ett tras proletariat är ju naturligtvis inte folk som inte har mycket pengar men som arbetar utan det är väl vad Marx skulle beskriva som ja kriminella i princip horna 70-arna eh langarna ja ni förstår själv va och eh, om man ser till eh, till hur de här människorna eh, röstar vad de har för lojaliteter så eh är det ju lite skulle man kunna säga ironiskt att eh, de mest berikade och mest diversifierade områdena har eh det mest eh, monokulturella sättet att se på politik och politiska partier. Jag drog upp ett exempel här. Det var eh Spånga, Rinkeby och Södertälje. Mm. Eh och eh, där har du alltså du kan säkert se eh, när bilden också 67 röstade på Socialdemokraterna 9 10 på V och 10 på MP. Det är alltså då är vi uppe i uh, nästan 90 Och så här ser det ut i förort efter förort. Det finns en stark korrelation mellan särskilt utsatta områden. De de gjorde en, en mätning då på vilka områden som är mest kriminella. Och uh, i 20 av 22 av dem områden så har ser siffrorna likna liknande ut. Eh och det här det här innebär ju att vi har etniska enklavar som idag blockröstar eh på tre olika partier. Eh och eh, de fuskar, de går in i med hela familjen. De har ju valförrättare som ja, jag vågar inte säga vad de gör eller inte gör. Där där pratar vi ju alltså när allting har handlat om valpåverkan, utländsk valpåverkan. Här har du den. Jag har sagt det hela tiden. Alla som har följt AFS eh turné vilka har utgjort ett faktiskt hot, vilka har gått till attack. Utlänningar. Unga invandraren från Mellanöstern, Afrika, den regionen. Vilka är det som ständigt bedriver valfusk i eh, i eh, ja, i val inte valstugorna men eh, där valen förrättas helt enkelt. Utlänningar. Det står där. Det är de som går och blockröstar. Det är de som pratar om att sälja röster i utbyte mot moskéer. Det här är den utländska valpåverkan som alla har pratat om. Här har vi resultatet. De blockröstar. Det är ingenting som är naturligt med en sån enorm dominans av vänsterpartier, 90%. Det kanske finns några eh, typ vem vet om det finns ens några arbetarklasskommuner i norra Sverige som kan uppvisa liknande siffror. Jag, jag tvekar på att det är särskilt många och eh, där har ju traditionen varit en annan. Det vill säga att man har haft folk i eh, generationer som har varit aktiva inom de här partierna framförallt socialdemokraterna. Så det finns ju helt andra beväckelsegrunder för dem att lä lägga sin röst då. Eh viss nepotism finns det såklart, men det här det här är helt befängt. Det här är utländsk påverkan. Det är här valfusken begås vi har blivit angripna av svenska myndigheter för att på något sätt ha bidragit till Putins trollarméaktioner. Eh och uh, beskriv du och jag har, mer eller mindre nästan menn har beskrivit som ett hot mot demokratin. Och sen ser man den här jävla skiten alltså. Eh uh, och uh, det här påminner mig om uh, valet i USA 2012. Jag vet inte hur mycket du har följt det, men den diskussionen som startades då det var ju just hur både afroamerikaner då eh gick och blockröstade på Obama. På ett sätt kan man ju tycka att det inte är konstigt på ett annat sätt så är det ju allting det som våran sekulära liberala demokrati eh, säger sig eh, kämpa emot att man ska rösta på idéer och inte på eh inte utifrån eh tillhörighet, etnisk tillhörighet, men också eh de så kallade Hispanics som eh eh alltså är, är allting söder om Kalifornien mer eller mindre. Och uh, vad man såg här var ju just hur uh, hur tydligt det blev att det började bli en uppdelning mellan ett parti i USA:s fall för vita då som är republikanerna och ett parti för övriga som är demokraterna. Och den här diskussionen har pågått sen dess. Eh uh, och jag tror att en av de stora effekterna av det här valet kommer att bli att den diskussionen kommer att bli central för nu har vi ju en situation där vi har åtminstone 300 350 så kallade utanförskapsområden där siffrorna ser ungefär likadan ut och de börjar bli så pass många att det här får en enorm på sikt en enorm påverkan på valet det har redan fått en påverkan på valet tror jag. jag tror vi kommer att se det i efterhand all, all, allting har inte räknat och sagt och gjort än Och mm. eh, det här kommer ju liksom sippra ut in i en större diskussion precis som i USA där man pratar om att folk håller på att bli ersatta. Alltså den här befolknings jag jag minns att jag skrev Broder du försvannar. Jag hör inte dig. Tyste. Hör du mig? Eh, uh, jag tror att uh, mitt ljudsystem håller på att bomma här. Jag äh, ska starta om den här. Eh, äh, ska vi se. Hör du ehm äh, hör du mig nu Gustaf? Uh, hör jag dig. Ja. Eh äh, jag fan, jag, jag, fan, man, att, man, jag jag vet inte. Ja, jag vet nog publiken eh äh, <laughs> mm. äh, jag publiken eh jag bommade där också. Eh äh, okej, okay, mm, skitsamma. Bra, bra. Bra utläggning. Ja, men, Alltså ja, det sista jag tänkte med. säga var bara att jag skrev om befolkningsutbytet. Jag minns att jag twittrade någonting om det redan 2012 eller vad var det var, 2013 och blev tänkt som nazist då av IRM och så där. Och uh, det var jag och Björn Söder. Men mm. uh, jag tror att det här resultatet och så som det kommer att analyseras och den diskussionen som förs mer öppet idag kommer att få en enorm påverkan på den diskussionen vi har det vill säga befolkningsutbytet. För nu ser man reella konsekvenser av det eh uh, på ett sätt som jag tror inte går att illustrera tydligare. Så det här är relevant för det vi gör. Det kommer få stor påverkan och vi kommer vara några som har pratat om det här länge innan och på så sätt så blir vi mer intressanta. Du vet i Afrika så gränserna kring de här länderna, du vet Kenya, Sudan eller såna här Tanzania. Det är som det är väldigt o-naturliga gränser, det är verkligen räta linjer. Ehm um, och det det är gränsen till Vad händer? Vad händer? Ja, ja ja ja. Ja, nej jag var bara jag har bommat, har jag bullat. Nej, Eller jag var jag tvungen att jag var tvungen att doxar min egen boom, min, mitt eget ja, bommande. Okay. Ja, fortsätt. Så och de här gränserna, de här ländernas gränser har ju tillkommit för att ja, européer har kolonialiserat och sen så har de kommit på att det var inte snällt att kolonisera, vilket faktiskt är sant, leva de här människorna i fred eh sluta övertag i övergrepp på naturen och så där. Och så har de efterkolonisering så de liksom bara så här lämnat massa vapen där och du vet de här då återgår de här människorna när de inte koloniserar längre till sina klaner där de organiserar sig politiskt och socialt och traditionellt så spirituellt whatever ekonomiskt. Och de här klanerna har ju intressen som är totalt konträra varandra. Och de lever under samma ter territorium och de ska tydligen ha demokrati då eftersom mänskliga rättigheter yada yada, vi måste ha demokrati över hela världen. FN säger det. NATO säger det. Eh, atlantisterna säger det. Och eh, vad händer? Jo, du har liksom klaner, typ två klaner i Kenya till exempel, två huvudklaner, så är det är massa småklaner men i alla fall de har två klaner. De är ganska, det är ganska jämtskägg men ändå. De vinner lite så här vart annat val typ. Och när den ena klanen har deras kandidat har vunnit och de har varit på den florande sidan innan då säger de så här: "Nu är det vår tur att äta." Ja, just det. Mm. Är inte rön ganska talande för lite där du var inne på där att eh, demokrati förutsätter det man kallar för ett demos, alltså ett folk, ett folk Inte två folk eller tre folk eller vad är det i Sverige nu? 70 folk. Absolut. Jag tror att ja. Malmö skryter om att det talas närmre 200 olika språk. Ja, men du säger Men det det finns liksom i alla fall muslimer kan man så att säga en koalition av massa olika folk och den koalitionen kommer så att säga att vara gällande muslimer kontra svenskar eller du vet folk från den globala södern kontra européer i Sverige. Det kommer att vara de två huvudklanerna. Så det går att vara syrianer som är liksom lite så här där emellan i början men de kommer att falla tillbaks till att uh, gå till den globala södern klanen. Men det kommer ju bli lite så här grejer att de de här när koalitionen av människor ifrån den globala södern kommer att som vi ser börja rösta på helt eh uh, ja, helt förblomerat självinresse. Vi vill ha moskéer, vi vill att eh folk som inte är muslimer ska beskattas mer, vi vill att islam ska vara statsreligionen. Ja, de här immigranterna, de kommer bara pushas, pushas, pushas. Vi vill ha bönutrop, kommer börja med vi vill ha, vi vill ha, vi vill ha. Eh, medans eh, vi som inte riktigt har fattat att vi är ett vi kommer att behöva kompromissa. Ja, men det är klart, det är klart alla måste ju få ha måste kompromissa om vi lever tillsammans i ett mångkulturellt samhälle och och så där. Eh tills det kommer bli en situation som är keren att eh kommer bli liksom så här vi de måste <går> Vi kan dem, inte svänga. Vi måste räkna röster och så kommer de som vinner kommer liksom fucka de som förlorar. Ah. Och eh, det är inte sådémokrati tänkt att fungera otroliga. Det blir på vem frågan tänkt. är vad vad var det som har tänkt liksom alltså ja. så hade vi ett rimligare system när demokratin begränsade sig till en viss andel av befolkningen typ svenska män som betalade väldigt mycket i skatt och som svenska män som var beredda att offra sitt liv för nationen mm. alltså vad den uppdelningen mer rimlig. Ja, i vissa avseenden i alla fall. Jag har inget problem med att kvinnor som är en del av familjen som har fått barn och som är ja, är i allra högsta grad lika essentiell som alla män att de har rätt att rösta i vissa frågor, inte alla. Jag tycker inte att säkerhetsfrågor exempelvis eh eller egentligen yttrandefrihetsfrågor. Jag har sett så många exempel på kvinnor som absolut inte har någon som ens grundläggande förståelse. För viljan att kunna yttra och tala fritt. Kvinnor är absolut alldeles för mycket av konformister. Och beredda av socialt godkännande. För att kunna vara så pass friständiga och värdera friheter. Som män överlag är. Det står jag för. Ni får med kvinnliga. Vi har inte särskilt mycket kvinnliga lyssnare. Men ni får gärna delge synpunkter på vad ni tycker. Jag tycker att män. Det är en fråga för män. Jag tycker att eh äh, andra typiska frågor om hem och hud i, i liksom med den husliga eh äh, aspekten är mer av en fråga för kvinnor, familj, barn. Den delen och där tycker jag naturligtvis att de ska få ett inflytande. Eh äh, och äh, ja. Nej, alltså demokrati är ju på många sätt en fantastisk äh, en, en fantastisk aspekt av den europeiska arvet. Men det är ju som allt annat. Alltså kyrkan var ju också en gång i tiden, jag vet att många kommer kontra signalera mig. Det finns mycket att kritisera men saker och ting perverteras och förvanskas med åren som går. Det verkar nästan vara en naturlag. Allting gott och det väl vi får väl se det som som att vi är i en ja, en cykel, en ständig cykel där bra och dåliga tider kommer och går och allting som är gott med tiden perverteras och förtjänar egentligen att förgås och inkommer någonting nytt som rensar bort det gamla och där är vi väl känner vi i mångt och mycket just nu ehm um, jäkligt var vi postade de saker vi egentligen inte skulle posta om andra sidan så postade vi några saker som är jäkligt lite relevanta det är kanske är vår uppgift mer än att bara kommentera alla nya artiklar jag vet inte. <laughs> ja så finns det något att säga om valet. Det kommer förmodligen Alltså vi vi pratar om valet till att tiden men regeringen spe... ja, om vi ska gå in på detaljer. Hur, alltså för mig det. inte så mycket eh min eh, min summering av valet var att det är väl ett val där folk valde ungefär samma sak som ni gjorde 2014. Så det är valet som som aldrig blev av. Och de är i mångt och mycket i samma situation med ett något förstärkt SD och ett något försvagat eh socialistiska. Ja. ja. Men de de är exakt samma situation och eh, de väljer att helt enkelt bara ignorera att SD existerar och sen lever de på fantasin om att eh, om de får om de blir största av de två blocken och eh, röd och blå blocket då ska de regera och sen ska SD bara sitta och hålla käften medans SD har sagt att man fäller varje regering och då handlar det om ska socialdemokraterna försöka regera med hjälp av typ liberalerna och även Center. centern med passivt stöd av vänsterpartiet och mm. andra sidan kommer centern ens accepterat vänsterpartiets stöd i dem passivt se eh eller förlåt eh, SD, M, KD, ja, de når ju inte upp till majoritet i vilket fall som helst. De kan bli fällda av Eh, liberalen och center. Alltså det, det är så mycket det är så mycket spekulation och det här sånt där som flugmen älskar och sitta och gräva ner sig i gråta ner sig F faktum är att vad man kan dra för slutsatser av svenskarna vet inte vilket håll de vill gå åt. Eh vi har en situation idag där en del av befolkningen på sikt inte kan acceptera en annan del av befolkningen deras levnadssätt, eh hur de ser på saker och ting. Eh och eh det handlar om demografi etniska eh, konflikter, det handlar om synen på rättvisa, det handlar om synen på skattemedel. Alltså, vi håller mer och mer på att hamna i en situation där vi har så många motstyrda intressen som inte accepterar varandra, att eh, det aldrig kan bli någonting än ett närmast totalt förtryck av majoriteten mot minoriteten. Eh, global homo gayplex påtvingad statlig homosexualitet, den typen av... Eh, eh, <laughs> den typ ja äh, men den typen av äh, mentalitet alltså vi såg ju det i valet vad fan alla typer av kontrasignaleringar mot så kallade nazister eller nationalister var att vifta prideflaggan vi såg det i i, uh, i Kungsträdgården senast där några gick och ställde sig med en prideflagga mitt i uh, mitt i demonstration mm. för att uh, de tror att prideflaggan är helig Och agera man sig på prideflaggan så begår man i princip ett brott och det är klart att om man tar den flaggan så kan man ju bli anmäld för saker och ting. Eh uh, jag gjorde ingenting jag bara uh, dokumenterade ska sägas. Men eh uh, alltså det det är typ det är typ den här motsättningen och den är så jävla retarderad. Alltså det kommer aldrig vi kommer aldrig acceptera vad pride står för. Det är lite oklart exakt vad pride står för nu så att man får det till. Jag ska berätta vad de står för. Det godhet. står för kärlek, öppenhet och tolerans. Och fisting. Det är, en hel, det är den heliga tre-enheten av dagens etablissemang. Kärlek i vilken mening? Du vet, greken hade fyra meningen. Mann och kärlek. kärlek. Ja, det finns den här kärleken. Du vet att uh, jag vill uh, ha vilt apsex med... Uh, <laughs> med döj kan jag säga till min kvinna oh. eh, eller Ja, ah, inte med mig. Ja. Nej, alltså nej inte, inte med mig, men nej. eller jag älskar choklad så. eller någonting. Det är, det är den här sinnliga Det är också så här choklad. Ja. sinnliga lustarna så sinnesbegär. Det kallas kallas de koncupiscensia. Det är den mm. lägsta formen av kärlek, alltså rent begär, rått begär, bottenlöst begär. Så fort du får det tillfredsställt vill du bara mer och mer och mer och äh, om du äh, lever ditt liv i konkurrensbeskäntelse så kommer du att bli som ett hungrigt spöke som bara liksom äh, aldrig får nog. Eh äh, du kommer att ha en pytteliten mun och en jättestor mage i ditt nästa liv. I alla fall <laughs> nästa nästa typ av kärlek är ehm äh, äh, filia som är äh, vänskaplig kärlek. att äh, man, man, man möter den andra på den andras villkor lite Och uh, man stöder varandra Vänskap helt enkelt uh, Utan att man så att säga exploaterar den andra Så man har ett win-win förhållande Sen har du eros Som är den inte bara erotiska kärlek Utan det är en typ av begär med ett definitivt mål Och när du uppnår det målet så slutar begäret eh uh, så när det är den högsta formen av kärlek som är liksom ögat på som är eh uh, drivet och villigt till den andres fulländning till den andres eh uh, kläckning till den andres förläsning till den andres uppvaknande och liksom att jag blir allt vad han eller hon kan bli. Men kärlek för uh, för uh, pride för detta besmänge det i till stor del koncupiscensia och uh, till även en ganska stor del filia att man har sin det man den här gruppen då som känner sig utsatta de har det här syskterskapet och broderskapet eller queer-skapet eh vad de nu är du vet. Eh det är den typen av kärlekklik som att vi står upp mot eh, förtrycket plus att vi liksom eh, kommer tre gånger om dagen på så här det där ganska Osmak o smakliga sätt. Det är den typen av kärlek och sån där öppenhet. Alla måste acceptera det här. Alla måste acceptera mig som jag är. Och eh, tolerans. Eh, Ingenting är, jag är, är illegal. Där. Nej, precis. Alltså, all, alla är välkomna i Sverige, Sverige. Ett land som skäms, som tiger som du vet, kentlåten, den det skit, den där skit. Och eh, tolerans, vetat. Bara för att någon är, är annorlunda än dig så ska du inte liksom komma och säga nej, den här personen, jag vill inte vara med den personen, jag vill inte bo i samma område som den personen, jag vill inte arbeta som arbetsplats som den personen, det är inte okej. Okay. Det är diskriminering. Det är det. Den heliga tre-enheten av etablissemanget är bam, kärlek, öppenhet och tolerans. Kärlek är konkupiscentia och filia, meningen. Mm. Väldigt bra påstning måste jag säga. Du vi är, fan vill vi vi Ja, klart. Vi vi på toppen av timmen. Vi på toppen av timmen. Ni vet jag vad det innebär här, eller hur? Mm, och jag är lite så här låg energi, jag måste Nej, du är, du är, du är bra. Du är bra. Ja, det är bra. Det låter du bra, men jag är in i in, in i dig är låg energi. <laughs> jag måste jag <laughs> måste boosta det så jag orkar i timmen. <laughs> nej, men det nej väldigt bra i det är det är det det finns ett, ett läge jag, jag tror att det vi gör nu är att vi pratar valet utan om att prata specifikt om valet vilket är väldigt bra för det är precis ja, det, det vi ska är göra. Ja, det meta me, nordisk meta höger som vi mm. brukar kalla oss själv har ibland när vi uh, får ögonblick av självinsikt. Just det. Vi då. pratar om folk som pratar om folk som pratar om oss typ. Ja. Bra. Och det kommer vi fortsätta göra efter musikpausen. Var inte borta mm. allt för länge nu. Jag jag kände att det blev lite cringeigt när jag var tvungen att, att sitta och läsa upp nyhetsartiklar utan dig senast. Okej, okay, jag slamma då... mig inte. Ganska bra. Uh, nej, men var borta en snabb rökpaus. Mm. Eh uh, och sen så är vi tillbaka om typ 3 minuter är med fortsatt uh, hetatagningar. Sysst då. ska köra input igen. Bum bum. Vi lyssnar på Vita Pillret. Hej och äh, välkomna till bakja. Gustav är och tar en liten paus fortfarande. Vi har faktiskt fått in lite frågor här. Vi fick in en hel drös dessutom. Tänkte jag skulle beta av några av dem medans vi väntar på Gustav. Eh, Charles Lindberg undrar hur röd pillra vid den stora massan refugees welcome tottar Alltså eh jag tror att verkligheten kanske eh, trumfar den eh, lilla fantasi de målat upp och å andra sidan så vet vi också att den här importen av ganska aggressiva maskulina män från Mellanöstern och Afrika är ett sätt för kvinnor att signalera att de inte är nöjda med de svenska män som finns här, de tycker de är för mesiga. De tycker inte att de är tillräckligt maskulina. Att de säger ifrån feminiserade helt enkelt. Hur röd pillar vi dem? Eh, jo, vi blir mer maskulina. Eh, jag ser oroväckande få svenska män på gymmet eh i kampsportsklubbar och liknande. Eh, så det handlar helt enkelt om att bli mer maskulin bli nästan en stereotyp av vad du uppfattar att maskulinitet är. Eh uh, i slutändan så trumfar eh uh, någon form av maskulinitet och uh, förmåga och kapacitet till våld. Det är inte att man ska utöva våld, jag säger bara att man kan utstråla som att man kan utöva våld. Sånt kommer i slutändan att trumfa de flesta andra kvaliteter. Nu är det såklart så att uh, kvinnor också vill ha en familjeförsörjare, men alltså helt annat vi lever inte familjebilden vid tiden direkt så det skulle vara mitt svar. Eh det är upp till svenska män att anta den utmaningen helt enkelt. Vad var frågan? Eh uh, det var hur man rött piller och stora massan refugees welcome totta då så att svenska män ska bli mer uh, maskulina i det enda sättet. Vi kan ju inte så här uh, använda logos för att förklara för kvinnor att de importerar utländningar för att de jag tycker att svenska män är för mig så fattat att de attraherar av maskulinitet och och våldskap våldskapacitet det det går de aldrig med på. Eh uh, vi, vi har fått massa tror... frågor så jag betade av en fråga där bara menas det var borta. Jag uh, har du någonting att säga om den så eh uh, ja, jag hoppas. så som jag tänker på de här vad ska man säga vänster tott ehm uh, vad kallar man ska man kalla det för? Uh, per koismen. Ehm uh, jag tänker på det som ett shit test. Du vet uh, ifrån POA sväran. Ett shit test är när du när du möter en en kvinna ett med shit test en... som min vän skrev översatt till shit test. Och eh uh, ja, hon kommer liksom inte att eh uh, uh, du vet låta dig komma undan. Hon kommer ställa på dig liksom eh uh, och se om du uh, äger upp till ditt ord och så där om du säger någonting som är lite så här inte PK så kommer hon liksom bara vad då vad menar du med det där och så ser jag om du bakåt paddlar. Om du bakåt paddlar betyder det alltså för hennes instinktiva emotionella system att du är en man som inte kan ta hennes skit. Mm. Och hur ska du då om inte du ens kan ta hennes lilla skit? Hur ska då då kunna försvara henne och eran gemensamma avkomma i en värld full av skit så hon kommer skittesta dig och liksom så här sätta dig du vet kan du kan du dominera situationen i ditt eh, frame är din verklighetsuppfattning eh, eh någonting som du agerar på eller är du är din liksom alltså bild? har du kontroll över din så, omgivning det är det det handlar om i slutändan lever du i din egen verklighet det är lite det hon testar liksom ja. äger du den verkligen äger du dig själv. Ehm och eh, gör man det som man ofta en, Ja, ja en, en medlem av stammen av lite högre rang, lite högre status och då har man bättre möjligheter att eh, ja, ge närskydd och resurser som hon behöver för att eh, nära och fostra gemen som avkomma. Så jag ser det lite som ett kollektivt skittest när eh, det är det. Eh, att man ska liksom inte gå in i det man ska liksom bara Vad vad menar du liksom? Jag hade klart. Det är klart vi inte ska massa massa flyktingar, du, du fattar ju själv. Det går väl. Gå gå och gör din grej liksom, jag tar hand om det här. Låt mig sköta perimeteransvaret. <laughs> Låt mig göra mina plikter, att med försvara territoriet. Ehm um, du tar hand om hem och här jäterhand om hird och färd alltså hird hirdarna det förvarande stridande förbandet som uh, styrs av jarlen som ska skydda liksom folk genom mm. hans uh, härad och uh, färd det är ju helt enkelt att man upptäcker man uh, går på jakt man uh, bygger saker alltså färdig med generell, generell bemärkelse att man man utvecklar en uh, civilisation till slut och eh, det är den manliga svärden den kvinnliga svärden är hem och här där eh, livet leker och eh, liv och död uppstår. Och eh, det är där man kämpar för i slutändan hem och här kinder och hirar då färdig helt enkelt liksom där transen och eh, extasen hirar den sekstas och strids, strid försvar upptäckt. Mm. Men man man kan väl också faktiskt då eftersom du hela tiden blir triggad av att det återkommer till valet så så ska jag testa och gör. Nej, det. Det och vi bra. ser om du Ta... om du tappar du det, Nej, men det är bra att du försöker hålla någon sorts röd tråd för att det, <laughs> Jo, men alltså jag tror Jag, jag du säger inte så mycket bra grejer eller. Nu alltså vad vad du opererar ibland på ett annat plan. Och så har det mitt jobb att mm. försöka ta poängen och applicera det på grejerna så här alltså tråkigt. Det känd bekännelse, bekännelse. Jag har varit lite trött i veckan så jag har inte riktigt tänkt med så att jag jag jag sitter liksom på så här gammal kopierpastad vet show prep 20 år den typen av grejer. Jo men det du har ju faktiskt du har ju byggt upp ett show prep kartotek ja, där du att har en del jag, jag börjat ta reserv eh, ammunitionerna liksom. <laughs> Om du om du frantiskt börjar leta i lådorna efter små lappar då vet mm. vi att då då är det inne på andra sorteringen. Men mm. men alltså man kan man kan ju också kan man inte se valet som ett jäkla stort skittest. Jag har inte siffrorna framför mig nu men vi vet ju med all säkerhet att ungefär dubbelt så många svenska män som genomsnittet röstar på SD medans hälften av svenska kvinnor eh enligt det genomsnitt SD har ju röstat på SD. Nu har det blivit fler och fler på senare tid och vi förstår det här med eh den socialiseringen som pågår i samhället där kvinnor röstar av sociala skäl och inte bara av strikt politiska för de gör ingen skillnad mellan de två. Eh men eh, inte lika stor skillnad som män ju i alla fall. Men hela valresultatet har ju också på något sätt bara bekräftat att det här eh alltså skittestet som vi ser på mikronivå ett valresultat är ju på många sätt ett skittest på en makronivå där kvinnor är mycket högre utsträckning än män röstar för en ja en ersättning av män för det är ju män i första hand som invandrat till Sverige också. Och eh äh, visst nu är det så, det ska jag säga det att äh, kvinnor får alltså ta tyvärr en stor del av de konsekvenserna av sina äh, val äh, genom äh, utländska mäns äh, aggressiva beteende runt omkring de här kvinnorna och det är våra egna kvinnor också Gustav långt ifrån bara miljöpartister och det är en tragedi alldeles åsätt. Jag tänker inte stå och säga att de kvinnorna förtjänar att få våld eh, riktat mot sig för att hon eh har röstat på ett parti. Det är retarderat. Eh fakt är med att hon gör det som man kanske kan förvänta sig av henne. Jag är inte sur på det alls. Eh frustrerad jag men inte sur. Inte till den grad att jag tycker att de förtjänar det men eh äh, äh, det är, det här är ett stort skittest. Det det är en utmaning. Alltså de röstar för äh, en ersättning av männen som de inte tycker duger till. Och det finns så mycket exempel på det här med Afghan Hagen och så vidare så att jag tror någonstans äh, den diskussionen eh äh, förs och kommer att föras. Jag glömde bort min poäng här. Jag försöker stålla lite grann tills jag kommer på vad det var. Eh äh, mm, men skit samma. Mm. <laughs> vi vi går tillbaks till kartotekpostningen. Den är mycket bättre. Eh. Uh, mm. Vi hade ju lite så här små grejer också. Alltså som inte är direkt kopplat till valet men som å andra sidan kanske uh, Skulle själv lite små grejer. Kanske vi bra. kanske alltid små grejer. Om jag små grejer jag kan vara säga, bra för de här människorna. Jag skulle jag skulle faktiskt uh, Eh uh, jag återkommer om jag kommer på vad jag skulle säga men uh, vi vi kan ju ta det här då. Uh, måste säga att det är särskilt hö väldigt hög ik-nivå i chatten idag. Brukar ligga uh, på typ 70, nu ligger den på typ 75 ungefär så att det hjälpt bra. Det vi har bra många jobbat, vi har många i chatten. Bra också. jobbat allhöger i chattkryp. Vi har 300 personer som uh, om, om, om tittar och håller chatten varm. Varm. Ja, vi har 300 personer som mm. tittar också. Mm. Det det är typ 200 å... mer måste vi brukar ha med våran pissstream. Mm, det är bra. Glöm glöm inte att donera. Hänger. <laughs> ja, och, men det uh, det det, det är lite svårt just nu alltså. Det är svårt att med spara pengar och sen när man kan donera så har ni värdefulla pengar. Ja, för att uh, vi vi sa ju att uh, ni fick uh, spendera alla potentiella donationspengar på om AFS skulle ha succé och uh, 0,3 kan vi inte uh, bedöma var en succé så eh uh. mm. Nej men grejen ni, var det, det ni vore jättebra hålla vore på för det så att du och jag liksom kunde få lite donationer så att man inte behövde jobba så mycket och få så låg energi att ändå kunde man ju faktiskt börja bygga eh ett altnativ. Och riktigt vill du vill ja. du verkligen gå den vägen alltså. För de här ja. pengarna skulle man kunna köpa många kuliga saker. Ja, vad visst sk jag skulle aldrig skilla för donationer på ett sånt sätt att jag på något sätt uh, gjorde avkall på på uh, min övertygelse eller så väl. Men säg dig, om jag skulle fi finansiera säg en halv miljon för dig mm. och byta inställning i religionsfrågan. Mm. Om du skulle behöva gå i kyrkan en gång i veckan i typ ett år. Mm, en halv miljon säger du. En gång i veckan i halv år. Du skulle ju finna ett värde i att gå i kyrkan också. Med, ja, just det, där funderade. Många kyrkor är byggda ja, på ett ja, sätt visst. som som alltså kanaliserar jordens ja. energi då. Nej, alltså jag jag är ju jag ja. kommer ut som Christkack men jag jag är ju faktiskt ett så som jag säkert namnen så jag jag gillar den faktiskt. Jag tror inte att det är rätt för oss nömen alltså det är, det är en fantastisk ortodoxa äh, kanske så, mer. Ja, mm. är faktiskt en protestantisk alltså den här är en tysk protestantiska lutheranism. Oh, ehm <laughs> Vi tror vi borde göra någonting. Vi borde mm. uh, det var några som nämnde Varg här. Uh. Vi borde faktiskt mm. ta och göra ett vargavsnitt. Eh uh, jag tror inte att han vill vara med. Jag tror inte att han är med på någonting förutom det han själv gör. Men mm, vi, uh, vi borde titta på lite vargvideor. Vi skulle typ kunna välja två videor var. Saker som vi håller med om eller inte håller med om. Han säger mycket bra saker, sen säger han en del eh <laughs> uh, mindre bra saker. Men uh, folk mm. är ja, folk är besatta av honom. Men ska, ska vi säga det liksom i hans senaste video så ger han en liten känga till uh, vår uh, broder den Gyllene. Men det gör han ju uh, typ var och en video. Det gör han video. lite då och då men den Gyllene ja. gillar det nog att han ger han av känger för att uh, han Gyllene får ju massa trafik där varje nämen ja. honom så att jag tror Gyllene han är liksom bara ja, bra fortsätt har lite fler, uh, subs. fortsätt, ba fortsätt bant som dig broder. Jag tar ja. dina följare. Ja liksom. men det är helt rätt. Det är helt rätt. Markus det är ju Luna han har han kan verkligen det här med att se han kan YouTube ett större perspektiv liksom ja, att ja, låter sig det inte också. triggas av varje som håller på. Han har gjort en han har väl låt gymfe nationalisten. Nej. <laughs> han har gjort en riktigt bra videor eh uh, och det säger jag inte bara för att uh, hans senaste video eh uh, handlade till stor del om mig. Men eh i och för sig så namndroppade jag honom när jag var med Interregnum så så vi mm. gjorde varann tjänst där. Men han är, jag tycker Markus han är väldigt generös med att försöka lyfta fram andra vilket gör att jag nästan får dåligt samvet för att det inte lyfter fram honom ofta. Men eh jag ska försöka nämna honom åtminstone en gång per eh avsnitt av Vita pillret men gå in på hans kanal jag tycker att om något så är han kanske det mest konstruktiva råden särskilt för er som då är svartpillrade för att det inte gick så bra som man vill att det skulle gå. Det har gått jävligt bra ska sägas men eh alltså vad säger jag vi är hungriga som fan. Det är vi vi är hungriga vi är hungriga eh äh, juju just nu. Vi är också lite höga på vår egen hype eh äh, och äh, det gör att <laughs> och ivriga dessutom. Ungdomarna är ivrig. Eh äh, vi äh, vi får inte vi får inte tappa koncepten helt. De har har vi faktiskt har lyckats med att få 1 miljon ja, vi och vi men eh 1 miljon personer som röstade på SD. Vad är det 20.000 eller någonting alltså röstade på IFS. Vi håller konferenser, vi eh, har bra tryck i sociala medier. Vad fan, när jag bantsar eh, eller bantsar när jag grälla med han för Bali, då får jag mer gilla och och RT än vad han får. Eh mm. på Twitter. Jävligt bra jobbat av alla som är aktiva där. Han tvekser tid och svara för att han ser att så många går in och gillar det jag skriver. Det hade han inte gjort om jag hade fått en två gilla. Nu fick jag typ så här 100 ta gilla. Eh uh, och det är bra. Glorious. Mm. Eh uh, vi, vi har ju vi har ju den här gilla droppar man kan ju spela. Han uh, right måste också ha. Golden one. Stop watching porn. Sex and violence så fan tagna det i templet av järn det bra budskap bra budskap träna i järntemplet sluta leftist. titta på porn jag vet vet du vet det är svårt han har ju det mer det? konstruktiva saker att göra på viss det går som Pitcher. en liten rotta liksom ibland och så vill man titta på porr. men gör inte det det är det är inte värt det det är inte värt det måste ta den här sexuella energin och låta den genomsyra kroppen och liksom transformeras av kroppen till någonting som kroppen kan använda till uh, att... Uh... Låts som du uh, parafraserar Dune nu? Mm, det visste jag inte. Dune alltså. Ja, uh -huh. det finns ju okay. ett klassiskt citat där när han säger uh, Moadib. Uh... Du har tjatat på mig att jag ska läsa det. Jag får göra det snart. Dune. Jo. Uh, Paul, når han uh, uh, han sier I must not fear, fear is the mind mindkiller Fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, I will permit it to pass over me and through me, and when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing, only I will remain. Mm. Paul, Artreides. Mm. The Jag och uh, Avskum skal jo gjøre en om den För övrigt, jag vill bara säga att Avskum gjorde ingenting fel. Det är mitt fel att det inte har blivit av än. Som sagt, en sak hände nu för ett par dagar sedan. Avskum, du provar en känslan. Jag har haft fulla fokus på det här. Sådans Avskum. <laughs> avskum gjorde ingenting fel. Bokstavligt talat äh, ingenting fel. Jag betvivlar, här jag betvivlar det starkt. Ja, jag okay. vet. Jag vet att du gör låt, det. Men eh, jag skällde ut honom förut för att han inte var eh, beredd att spela in de senaste kulturarbetena. Ja, ah, igång och eh, Avskum. Och sen kom jag här och gör samma sak själv och jag kommer bortrest nu i helgen då eh, till Köpenhamn. Men eh, fan Gustav om du hoppar på dröm tåget så hade jag gärna haft med dig. Ehm um, du vet ju hela Dune är inspirerad bland annat av sufismen vilket jag vet att du har postat om en del. Ja, uh, så du skulle ja. finnas. Okej okay, så om vi pratar såna väl då. Det det verkar som att Lystarna borde ta del av Dune och, och jag också. Kan du vad vad, vad ska man ens börja? Gud, det är en stor serie. Med, eh, ja, men börja med boken av Frank Herbert. Han anses ju Dune anses ju kanske vara boken här, eller böckerna. Alltså hur mycket äh, hur många sidor var den första boken? Här. Ta första boken. Ta första boken. Okej. Okay. Den är ganska, ja, den är mastig. Du kan köra ljudbok, du kan läsa den. Det är ett par hundra sidor. Den den är modell större. Jag tror att den kanske ligger på 400-500 sidor. Och sen mm. så ska du uh, efter det så ska du se uh, Dune av uh, David Lynch, filmen så skiljer sig mm. en del från eh boken kanske framförallt i slutet då men som Frank Herbert då som själv levde på den tiden sa att han han tyckte att den beskrev stämningen väldigt bra och att det var eh att karaktäriseringen var väldigt bra också mm, och mm. Eh, det, det låter ju helt fin, klart som att lite grundläggande väldigt... Dune posting är någonting som varje all right skolpojke måste känna till Mm, absolut. Eh så att jag har lite bakläxa där då. Helt klart. Jag får fan, jag får lägga det på min att göra lista tillsammans med alla andra tusen saker. <laughs> ja, är lunt, jag vet. Det är det händer. Men det det är bra, ja. vet du, Gustav, det är bra om man har en sån här liksom Men om man har en en show, en mindre show som bara är eh uh, fokuserad på en sak då blir det lättare att genomföra den saken för då har du liksom mm. ditt sinne skär igenom all information som en ginsukniv och mm. du vet liksom var du ska åt. Låta allting bara flyta över dig genom dig. Mm. I slutändan så så Man har jag gjort du... sig själv till en mediumistisk talare. Ja, orden ja. lämnar munnen en bråkdel av en sekund innan de efter att de har dykt upp i tanken. Ja och det bara flyter. Man har ingen ja. man har ingen liten fuskklapp. På tal om chatten för övrigt, jag vill tacka alla som mailar och så där också. Det är bara det att mm. det har varit lite överbelamrat den senaste tiden med valet och varså undanständigheter. Ni som har skickat in droppar, memer och så vidare, jättetacksam för det. Eh, fortsätt göra det. Vi kommer att försöka använda oss av det här i så hög utsträckning som vi kan. Ehm, men ja, som sagt det har varit massa omständigheter nu att, att få ihop en show i veckan i har varit en utmaning bara det. Eh uh, mm. men men vi är här. Vi är här. Mm. Vi är konstiga, queer. Eh uh, nej, det är vi inte. Eh uh, okej, okay. eh uh, vi hade ju den här eh uh, uh, Järnnissen då som absolut inte tillhör intrastist men för att uh, han är inte officiellt uh, avlönad. Men det är Axel Lou och Örman. Han är han är inte släkt med Myra Årbeck Örman eller Åbeck Örman jag vet inte vad hon heter någonting av det. Mm. De är inte släkt men de gör en podd tillsammans som heter Havristerna. Mm. De brukar mm. nämna oss emellanåt uh, på mm. ett ganska Det <laughs> är ganska otävligt sätt men det är helt okej. Okay. Ehm. Um, så så han vi, har ju, ju en relation till de här uh, människorna. Han, han är någon slags han var med i Hatklubben. Han gillar oh. att och köra mycket bravado på Twitter och han gillar att hota folk äh, med stryk äh, och äh, liknande och det är liksom hatklubben var vad i alla fall en liten av en sån här legendarisk skitpostar grupp där allting handlade om hur mycket man kunde eh äh, äh, bravado posta att vara liksom edgy, vara kantig utan att någon ser menar någonting av det. Uh, var det någon som var det var blev det några liksom slagsmål i var klubbarna så <laughs> Nej, det, jag slagsmål. jag tror jag tror faktiskt inte det blev ett enda slagsmål, men jag tror att man gjorde upp om slagsmål mm. uh, typ 100 gånger. Så mm. det, det säger väl någonting om om alltså det det är väl kul och skit att posta men vad fan det får är han, inte sluta han, där. Han ladd vänster uh, den här uh, luv. Nej, det är mer uh, typ öl mage vänster. Mm. Ja, jag tänkte om han uh, körde mycket mycket slagsmål och uh, utmaningar. Nej, alltså han är han är en rätt beskedlig person. Eh uh, han ser han är han är slående lik eller 56 mer men jag tror säkert mm. att vi kan gräva upp någonting senare men uh, hans mm. problem då var att han tog den här uh, postningen utanför den här uh, slutna Facebookgruppen in på Twitter och började tagga journalister och säga att de skulle ha ett nackskott Oh. Och och uh, det är ju dels hot. ju dels är det. Dels gjorde han det och sen så tog jag journalister som han uppenbarligen inte alls tycker om och eh uh, det är ju en sak att ha en mer allmän inställning att man tycker inte om journalister, man tycker de borde liksom ja hej och eh uh, eller politiker för den delen, men att tagga folk att personalisera hot och sen tagga in dem så att de ska se det här. Det är inte särskilt smart. Eh, det är det inte. Det är en ganska onödig sak och eh nu har han då blev dömd för det. Och folk jublar. Eh, han fick han fick betala ja, 26.000 kr i dagsböter. Men jag ska säga att jag jublar nog faktiskt inte. Ehm Missförstå mig rätt nu. Den här personen det var 26.000 för att han hade uttryckt sin åsikt om att en journalist borde åt nackskott. Mm. Hm. Han har alltid tagit. Det låter lite som en narkoturerade i mina ögon. Alltså jag jo eh uh, Alltså det så här, han gör det inte för att han pister, han gör pister, inte liksom. Jo okej, okay, men så här va. Han gör inte såna han han gör inte det här uh, hela hans internetgrej går inte ut på att han uh, är beredd att genomföra någon typ av folshandling eh uh, men vad han gör är att han försöker slösa folks tid. Han är en sån person som kan sitta i flera timmar varje dag och skitposta och försöka få folks uppmärksamhet och ta deras produktiva tid iväg så att de ska mm. ägna sig åt han. Han är ju totalt alltså han är han är en total nobody. Han är ingenting. Han kommer aldrig göra någonting. Han kommer inte åtst det kommer någonting. Han har sitt lilla alltså, gäng här, han, han, han man, har sin han lilla grupp såra folks känslor. Nej, alltså han sitter och slösar folkstid bara. Det det är hela hans mm. affärsidé och det är mycket av mycket av de här som rör sig kring IRM. Deras affärsidé är att de ska slösa folkstid. Eventuellt trigga folk att göra folk arga så de kanske skriver något dumt som de sen går och ångrar. Det är ungefär det de går ut på. De de, de liksom de gör inte så mycket mer så de finns inte någonstans utöver på Twitter eh, eller Facebook. Och eh, det är det hans syfte. Eh uh, men det är ju så att trigga folk för att de ska skriva om mig. Nej, att jag de ska att, sitta och Det känns lite som att kasta sten i glashus här. Nej, fast vidare. fast, uh, fast uh, vårt skifte slutar ju inte där. Alltså nej, det är klart att det. jag tar uh, och diskuterar och försöker trigga folk som är ja, uh, har mer följare än vad jag har. Men mi min min mission är ju ändå på något sätt inte begränsad till att skitposta på Twitter eller Facebook. Jag skulle inte Facebook för då ryker det dagat. Min mission är ju faktiskt att göra någonting som är lite mer konstruktivt och vettigt än det. Även om det är väldigt kul. Vi försöker ju på något sätt samla en en en ett gäng eller en bilda någon form av gemenskap som ska uppnå ett högre syfte. Eh det är ett religiöst syfte, det är ett socialt syfte, ett ekonomiskt syfte. Det fyller många olika syften. Deras gärning går upp, upp, ut på, eller den här personens gärning går ut på att uh, ta upp folks tid. Det är därför man ska undvika sådana personer. Inte för att uh, man tror att de utgör ett hot, utan för att deras syfte är att försöka ta tid från dig. Kanalisera bort dig från produktiva saker till improduktiva saker. Vem bryr sig i hela Sverige om du vinner en diskussion över den här personen? Ingen. Ehm. Um, och det är kanske det är kanske läxan av allt det här. Uh, jag tycker inte att han förtjänar att bli dömd. Jag kan ju förstå varför han blir det. Uppenbarligen om du taggar folk på nätet och säger att du vill mörda dem så finns det ett bra case för att du har gjort dig skyldig till olaga hot. Men ignorera såna personer som tar upp din tid. Alltså jag hade jättegärna engagerat mig mer med såna personer de hade haft någon form av plattform varit intressant då om man hade kunnat eh uh, ja uh, uh, få en större publik genom att eh uh, uh, engagera dem men det är totalt slöseri med tid. Mm. Nej, mm. kan bröd hålla mig. Jag vet inte vad jag ska säga alltså ja, och på listan vet ju att han inte är seriös eller hur? Och anmälder honom men då. Ja, ja. ja, det är väl så, det är väl så man gör liksom. Man tar man slår under bältet när man kan. Eh äh, från båda håll antar jag. Jag vet inte vad man skulle göra med det. Jo, det tycker så. jag också är så här, alltså det tycker jag också är så jävla småaktigt att sitta och polisanmäla för eh, harmlösheter om det än så här ett ord men eh, eh mm. uh, där av liksom och och det är jag jag vet inte om han Axel skulle gjort likadant om han skulle polisan mycket möjligt att han skulle gjort det. Ehm uh, för övrigt vad nåt säger jag såg på chatten nu skaffar dig Discord nej jag tar bort eh <laughs> uh, jag är inte med på Discord längre. Discord är en är tjänst som öppet medger att de säljer information till tredje part. Jag tror till och med att uh, Anti Defamation League har dykt upp Discord sparar allt du skriver och säger. Ingenting som du publicerar där är eh äh, dig förbehållet eller de som är med i din grupp. Det spelar ingen roll i slutna grupperna. Eh äh, jag kommer inte att befinna mig på Discord eh äh, inte på i någon offentlig offentlig kapacitet i alla fall. Ehm äh, jag rekommenderar att om folk vill ha produktiva dis diskussioner, skaffa andra typer av tjänster. Signal skulle jag rekommendera. Dem som mm. som lättigast så åtminstone lärar raderar meddelanden. Det skår det är det är faktiskt kanske bland det absolut sämst då. Så, så många jävla läckor som vi har sett de senaste senaste året. Helt otroligt alltså. Eh folk sitter och skriver som de tror att det är ja en form av krypterat stängt chattrum. Det är det inte. Låt mig berätta för er. Mm. Ja, okej, okay. men den här postningen blev ett hela het. Du hade inte så mycket att säga. Eh uh, men okej okay, vi uh, vi Sök hade Karlson post allt, men det är så här, nej, <laughs> Alltså du behöver inte göra det eh uh, uh. men uh, Karlson postningen på Facebook tror jag att du för uh, att ha någonting att säga där för han uh, han postade ju så här typ blottet efter den här postningen nu en halvtimme och jag har inte hittat den. Vad är det? Ska jag ska lite... jag uh, ska jag läsa upp den eller? Ja men läs upp kan den kan du kommentera. Kan den. Ta den på volontär okay. bara. Ja. Ja, sure. men det det kan jag göra. För att det, mm. han, du pratar om saker som som han ehm um, som han typ nämnde och jag gick faktiskt ut och kritiserade honom för det för att jag tyckte att det var eh uh, det var inte riktigt så SD estetik. Ska mm. vi se. Ehm um, jag måste kolla på hans Facebook här. Oj. Oj, nu, nu, dålig, nu, nu är det dåligt. Nu är nu är dålig radio här. Nu har vi någon sorts okay. live text, text support. Okej, okay, men jag jag läser det här då. Så. Härligt, det här skrevs härligt. den 10 september klockan 2 på dagen. Så mm. men eftersom det är Mattias Karlsson så får jag anta att han hade börjat rätt tidigt ändå. Usch, avina det. Avina skotten. Ja, fortsätt. Jag läser. Mm. Jag jag jag för ne jag på svenska låtsas med min småländska dialekt men ja, jag kan inte ja, den är så bra. Ja ja. ja, ja. Med jag, jag måste komma in i det. Jag kan liksom inte bara göra det på beställning. Jag måste komma in i det. Jag måste Anything. jag måste yeah. liksom kanalisera måste... den inre Mattias Karlsson här nere. Riksdagsvalet är över. Idag börjar EU-valen och riksdagsvalen 2022. <laughs> 2022. Eh, <laughs> uh, nej, fan det känns knisigt. Ja, var lasta som ja. Jag tyckte det var bra. Ja, okay. du gör som du vill. Okej. Ja. Okej. Okay. Analyser kommer att göras. Vår strategi och politiska vapen kommer att slipas, förfinas och effektiviseras. Sverige är riktigt illa ute. Det har vi varit vid flera tillfällen i vår historia. Många gånger mm. har det sett helt hopplöst ut. Vårt land har ockuperat <går> vårt land har varit ockuperat av femmade stater. Utländska fogdar har förtryckt befolkningen. Vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnits och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge. Ändå har vi alltid gjort motstånd, ändå har vi alltid rest oss, ändå har vi alltid segrat mot alla odds och överlevt. Tack vare den orubbliga evigheten, övertygelsen och förviljan och klädarskåpet hos en liten skara patrioter. Vi måste vara den skara nu. Öde för oss upp. denna gången. i aren hallen. Ja. Armen det utsträckt. Det finns ingen <laughs> 45 graders vinkel. <laughs> det finns inget tid att vila eller att sörja brustna illusioner och förhoppningar. Vi har inte valt det här, men våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp. Å vår kultur, å nationens överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt. Åh! Oh, alltså det var ju riktigt bra. Det var bra. Det var Men, bra, alltså på riktigt. Mm. Ja, så ja, det var på riktigt bra. Men uh, är det bra att ett parti vars högsta önskan är att samarbeta med totala å ena sidan lipshits och sen eh uh, rakt av kommunister eh på andra sidan och prata om eh, segra, dö, kampen och sen så mm. eh la han in ett citat då från eh Winston Churchill. Existentiell kris. Det här är ju typ identitär postning. Alltså det är ju det är det är en status du. Det här är, är Öhlhans postning. Ja okej. Okay. Ett steg mm. under men ja. Ja men Öhlhans postning är det kan det är vara bra, liksom. Ja. Mm. Det är så här snappt snärtigt och rappt och eh, många liksom tunga med mer inklämt tätt. Eh. Uh, nej, ska man öl halspost så får man nog fasen uh, ringa på Tobias Karlsson. Ja, nej, men då då kan man inte liksom sitta och vara SD alltså det då får man nog Exakt. Ja, nej Exakt. det det känns inte riktigt som att de kläderna passar. Det känns inte känns lite cringe när Mattias Karlsson står rölalspost här. Även fast det var bra. Om man alltså, tänker på vad han har tagit parti i någonstans så känns det ju som en Vad man tänker om man tänker på hans andra Facebookposter här. Han, han har inte där, han, han har ju... inte gjort sig förtjänt av den här rölalspostningen eller det mer. Nej, han han har ju en av hans andra legendariska eh Facebookfyllda postningar var ju om hur SD var ett antirassistiskt mittenparti som han skrev i samband med att han typ uteslöt uh, ja Gustav Kasteström och liknande. Mm. Det rimmar lite illa då och det finns ju den här uh, Mattias Kollsons uh, Facebookpostningar har ju varit ett ständigt dilemma för partiet. Jag skulle inte säga i i i uh, paritet med Kent Ekerots utsvävningar, men jag skulle heller inte säga att det är särskilt långt ifrån. Det är ett problem för partiet att han gör det här i ett skede där de ska försöka förhandla ja framförallt med alliansen då men eh, även se till att de inte blir eh, alldeles för smartmålade av typ liberalerna och centerpartiet och eh, att han går ut och skriver ett sånt liksom ja vad ska man säga eh, ett ett inlägg som drar linjerna ganska tydligt. Det är liksom mm. det är inte den styrka positionen 17 18 SD har idag. Det är typ kanske 25-30 SD. Han talar mm. inte ut efter från den styrkepositionen riktigt. SD är inte största parti. Hade det varit det alltså, då hade det kanske varit en annan sak. Nej, och han talar ju från ett parti som i princip har gjort sig själva till sossar liksom, alltså det. Nej, det är... kläderna passar inte. Dress Battistini kostymen är är, i, ja, är i här vad han planen, det Ja, det var en gjorde där. Det var ett försök att han sätta för på sig en Hugo Boss kostym. Ja. Men det det såg inte bra ut. Sen vart det Lell fail. Det säger var väldigt väldigt <laughs> bra estetiskt men på honom, han han ska hålla sig till Battistini. Ah <laughs> ehm ja. um. Jo men som du säger som som eh, en ölhaltspostning bra eh hög energi eh som eh, en strateg som ska förhandla med andra partier som tycker att allt utöver eh, all nationalism som går utöver senaste VM eller OS eh spelen eh där där gör han ett misstag helt enkelt. Strategiskt så så beter han sig som jävla idiot och kan för, försämra ju förhandlingsläget för Jimmy och liknande. Mm. Ehm, um, vi har ju en uh... mm, mm, bra, bra. Taktiskt klumpet också. Ja. Precis. Jag tänkte inte alls på det. Nej, Men, det var uh, väl det jag reagerar på. Då hände ju helt rätt. Ja, nej, bra. Det var väl det jag fin. tänkte på mest. Då, dåligt politiskt finlir helt enkelt, ska man kunna säga. Ja. Alltså vad gör man när, när liksom division Dressman rycker ut och ska försöka rädda dagen? Det är mm. väl det. Ja, men det är Karlsson. Det är senaste Karlsson. Vad ska man säga? När han skriver sådana saker och det blir uh, krigsrubriker så känner vi att uh, vi måste gå ut och berätta vad som är vad. Eh uh, det finns mm. inte det plats för allting helt enkelt. Jag vet inte, varför fan ska vi uh, Dalai Lama är den riktiga rasisten alla har sett det, vad ska man säga liksom? Europa åt européerna, bra sagt Dalai Lama. <laughs> det finns det finns en fara i att uh, fästa sig vid sånt som Dalai Lama säger. För att han har en tendens att säga rätt random grejer. Jag vet inte vad han får. Tycker du? Alltså jag tycker att han är så här konsekvent typ höger. Alltså han har ju sagt höger, tidigare att han är markextremen högerradikal. Han Nå. tar ju ställning mot liksom homofili, han tar ställning Ja, det gör man för att säga folkutbytet av rena mm. praktiska skäl att han själv var en flykting och har fått se, mm. sett, se sitt folk bytas ut mot han kineser. Ja han särskilt, han ja. Uh, har en förmåga att urskilja vad som är rätt och vad som är fel helt enkelt och uh, det är inte rätt att uh, européerna ska bli undanträngda i sina länder som de har uh, som de har rätt till av hävd. Eh uh, och det är inte rätt att uh, de här uh, småkivorna ifrån uh, den globala södern ska överge det sina utan de ska ju bygga sina länder inte vi ska inte sno arbetskraftare från. Eh så han, han tänker nog mycket så alltså väldigt så där enkelt rätt och fel. Ja alltså det är okej det kan vara som flykting i tag men syftet med att vara flykting är då att du måste när situationerna har ordnat upp sig och fortsätta och delta i ditt etniska öde. Inte hålla på eh ställa till det för för andra folk som är, det blir massa fiktion va när det kommer två väldigt motsatta etniska grupper ställs emot varandra i ett samhälle som vi ser idag i Sverige och Dolly Lama är väl inte eh äh, mindre har har väl inte mindre mindre integriteten så att han faktiskt äh, kan kan säga säga det han urskiljer som rätt och fel och för, för vara Sen är, han han har sagt en del en del lite underliga saker tidigare alltså för många år sedan det var väl det ger på ibland har Nej, någon han sagt, någon gång sagt någon gången sagt att han är marxist. Jag vet inte riktigt vad om man vet vad det betyder eh om man har läst Marx eh, vilken tolkning han har. Det finns ju i och för en vettig person att säga att de är marxister så att ja. Ehm ja, jag kommer inte ihåg något mer eh, specifikt på förhand men. Mm. Ja men det var ju lite en uh, det var ju lite en en uh, käftsmäll på vänstern att han sa det där att uh, flyktingar bör återvända till sina hemländer och bygga upp dem eh uh, när de kan så fort de kan och Europa tillhör européerna. Punkt. Men varför han har ju han har ju slagit det, han är, är lite han är lite gelgrisen för det här liksom kärlek, öppenhet och tolerans för att han kan hans eh uh, det han utstrålar kan lätt uh, misstolkas för som den här etablissemangets heliga tränighet men den kärlek som han står för är ju snarare ägappen att uh, en upplyst kärlek och uh, öppenhet att ja uh, acceptera situationer som den är eh uh, det jag inte kan kontrollera uh, försöka inte kontrollera för att det orsakar stress och lidande och uh, eh tolerans helt enkelt att eh, oavsett vilka motgångar och vilka svårigheter som möter mig så kommer jag alltid att göra rätt kostar vad det kostar vill för att eh, ett liv i lögn eh inget liv typ så. Eh det, det det är lite den här mer aristokratiska och eh traditionalistiska med ett stort T, kärlek, tolerans, öppenhet som han står för, inte så mycket vänsters dennerade representation av den. Och eh då fick de blev de varsa där att ja, nej men Dalai Lama han är liksom han är inte riktigt våran kille på alla sätt. Och eh, det kan vara bra för de här människorna. Jag såg någon artikel eh de har försöker hantera det här. Jag vet inte om man ska kalla det för hanteringspostning. Där de försöker förklara varför han sa det som har settade i i ett i, en, i ett perspektiv så som gör det acceptabelt för vänsterliberal att han själv är flykting och att hans mål alltid varit att återvända så han tror att det är vad alla vill. Men där avslöjar de sig också sig själv när de säger när de försöker försvara det för att bara de indirekt säger är att de eh, som kommer hit idag lite som kommer till våra länder är opportunister, ekonomiska opportunister som försöker eh kärnan hacka på, en snabb hacka på eh ett samhälle och en civilisation som vi har byggt upp. Samtidigt som de naturligtvis inte känner någon som helst eh, vilja att återvända och jobba hårt för att bygga upp sitt egna land. Nej, de är, de är ansvarslösa. Spegulsa. Ja. Småkyvar och lyxökare helt enkelt. Många av dem. Strandstrandragare. Ja, vad var, vad var det AFS kallar de för? Eh missappassade utlänningar. Jag tycker nog mm. det är alltid bra att göra en distinktioner. Annars blir det då blir det så här typ inte ens ölhallspostning. Då blir det typ efterfest klockan 5 lyssna på eh uh, retrostyle freshwave postning. Mm. Ja precis. Viktigt Uptör att ni nyanserar. Det grans då granskar spelar in allt du säger. Jumar. <laughs> ja. Just det. Uff. Uf. Rude. Ja, ja. Nej, det är tur att vi, uh, vi är vi så rekorddeliga och icke spårbara i Neviler. Ska vi bara gå igenom ja. mm. uh, ska vi dra igenom donationerna lite snabbt här. Det det är inte så att för mycket gå igenom. Eh, uh, jag har inte kollat uh, postboxen idag men. Ehm. Uh, mm. Ja, uh, vi uh, vi gör det. Go for ska vi it. Ja. Eh. Uh, vad han menar starkt. donationstads ai oh you can avec oh adou you can you win jatta jatta det är donationsdags vi um, håller på och jobbar på en lösning uh, för elektroniska donationer men äh, till vidare är det postbox som gäller för kontanter. Det är box 600412906 Hägersten. Ni kan även gå in på sitealtnord.se, där finns bitcoin möjligheter där. Jag har inte sett någonting på bitcoin fronten. Eh äh, och eh äh, vi har äh, till att börja med fick jag äh, ett par 500-or i köttgrims donation från äh, Kungsgården här. Det känns som alldeles hållet ett år sen. Det är sjukt att det bara var i fredags, men det var kanske väl liksom ja, jag vet inte om vi har bytt tidslinje eller om vi är kvar på samma tidslinje och jag trodde att vi skulle hoppa vidare till en ny tidslinje. Så det är därför det känns så länge sen. Men tack till alla er eh uh, som kom. Jag, jag fick faktiskt ingen namn folk bara ah, men här. Ta lite eh uh, mm. ta lite donationer i ett bra arbete. Eh mm. uh, nice. vi fick jag fick uh, Freddy Foo en person som har donerat till oss uh, tidigare eh uh, fick jag träffa på där. Gavs 500 kr. Fick en liten prosten med dem också, väldigt trevligt. Eh, uh, så uh, det var då trevligt att träffa våra fans. Uh, många fans, jag ska säga det att jag jag kände mig nästan lite som eh uh, uh, känd i alla fall öärskänd. Det var många som kom fram faktiskt och ville skaka hand och Alltså det här liksom kanske det bästa man kan få höra också att ja oh, men jag upptäckte jag tror att flera sa att de hade upptäckt oss via AFS vilket mm. uh, för mig indikerar att uh, AFS har gjort en det, vik viktig metapolitisk handling. Det är väldigt intressant alltså att man stöter på oss via AFS. Ja. Ehm uh, hur då Men det det på ett sätt alltså på ett sätt är det logiskt för att uh, det måste ju börja någonstans och det här är misstänker jag var folk som var kanske nationalist från början eller så här typ högermoderater mm. vad som. AFS har ju en en ganska bollig. Vi har ju estetik. försökt att smutska till AFS genom att sammankoppla dem oss i vissa små ähm, såna ja, tablåer. Nej, det har inte fått så, det har inte fått så mycket spridning för att Det är det, det äh, är det den länken eller? alltså jag tror Nej. väl att äh, som en person som jag träffade pratade med äh, så berättade han att han hade kommit in liksom i AFS biten Började lyssna på den kokta grodan. Och sen någonstans på vägen så hade vita pillret mm, kommit upp. Mm. Och då liksom Twitter, suttit och sträcklis. Twitter-flöden korsades. Äh. Eller och du vet, en del personer, de gör ju så att de lyssnar från avsnitt ett. För de kan Usch, ju inte... Usch, nej, gör ta... inte det. Gör aldrig det. det jag kommer ihåg att avsnitt ett, jag var extremt, extremt äh, peter med tiden. Jag tror inte ens, mm. jag tror vi hamnade på runt en timma där. Kanske. Mm. Um, mm. Men vi hittade i vårt format sen i alla fall. Ja, såns kring uppsätt eh, 1920 där så. <laughs> det typ typist det är att vi ska hoppa så här 20 avsnitt. Du gjorde fan bra <laughs> insatser redan typ från avsnitt 3 eller 4 mm. tror jag. Jag tänkte samma. Men ja, det ja. var då det var då vi insåg att vi behöver lite mer tid på oss. Uh, det, det. Liksom. Ja, det är en inlärningskurva liksom man. Ja, det. Eller, eller alltså jag vet inte. Ens. Har vi är vi bra idag? Man vet. Ja, eller? det vet man verkligen. Vi tänker Alltså vi, vi, kan ju, som... vi kan ju vi kan ju vi har ju jag tror någon gång testat vi vill bara att köra utan manus helt. Om det var dumper när även om var det var. Det var typ var det typ dumpen då vi bara släppt allting och inte hade 20 timmars ja osammanhängande men förande ja wow brus genomskärande postningar. Ja. Vi får se om vi kan kanske få med någon från AFS i något framtida avsnitt. Jag vet inte hur det känns lite i armen. Mm, mm. Vi har ju ja, haft med en riksdagsledamot eh, redan Pavel, vem vet. Mm, eh, Jeff Hall kanske är beräknad. Alltså vi vi kommer väl få tid smält då kanske göra någon liksom analys vid ett senare tillfälle uh, framförallt uh, kanske inriktat på också vad de vill göra framöver. EU-valet till exempel. Ehm. Um, så uh, det om det vi fick uh, avskum. Han har skickat in eh åtminstone två donationer Sådans, eh, avskum 148,8 jag har faktiskt inte avskum, kunnat läsa kunde inte läsa donationsmeddelandena men om han är i chatten så kan han väl meddela om det är någonting han vill att vi ska läsa upp där. Ehm um, varsågod. Tack tack avskum och eh, eh sen så har vi grillkostymen. Han skickar faktiskt hela 2088 kr fullkomnande. Das ist pengar. Och, och uh, han skrev 88 till Karl-O-Finspong så jag ska uh, räcka över en summa av 88 kr. Jag kommer att bokstavligt talat göra detta. Eh uh, han får bekräfta det sen. <laughs> så eh uh, ta du här och köp dig lite tacos kan du säga. Ja. Uh, skit i det så lever du längre. Eh uh, mm. så det var väl uh, det var väl på vi skrapat ihop i donationsväg. Det kan ligga någonting på lådan för övet. Jag uh, har inte kollat idag som sagt, men eh uh, uh, jättestort tack till alla. Vi vi jobbar hårt på och lösa uh, det tekniska så att vi kan återkomma eh uh, med detta till er. Eh uh, och det är väl allt om vi har att säga om det helt enkelt. Vi uh, vi hoppar vidare tycker jag. Nu ska jag spela eh uh, den här för jag gillar den så mycket. Nice. Så det har startat. Det har kommit ett uh, ett nytt Sonic-spel men som är en slags remake men ändå bygger vidare på ursprungsvariationen. Jag är inte säker på någon han namnet på den i chatten. Eh, uh, det mm. skulle faktiskt jag tänker jag spela det. Jag tror inte att du spelar så mycket alls va. Du har aldrig nämnt någonting för mig. Nej, jag spelar schack. Ja, ah, just det, det var helt torsk på schack. Ja att på yeah. något sätt med blixtschack. Gör det fortfarande för jag jag tror jag vet inte om det är känsligt men en tidigt liv så berättade du för mig att du var väldigt uh, beroende av schack. Ja, precis. Du hade en en intensiv schackperiod. Vilket för ja, vissa kan haft tyckas haft vara skrämmande men uh, Nej, det är men... bigga grej, det är allvarlig grej. Det bättre att vara beroende av schacken och vara beroende av vissa andra saker. Schack. <laughs> schack offisist. Ja, eh, uh, om det är någon som vill möta Skelet. Gustav, Hasse, Hasse skjutbanehasse vill uh, möta dig i schack. Eh, uh, ja, vi, uh, vi får, Ja, vi får styra dig i Sambandlar. Eh, uh, du får kolla din uh, Facebook-chatten. Mm. Eh, uh, finns uh, visst lite grejer där. Eh, uh, mm. vi uh, vi kan väl bara göra så att vi uh, vi börjar tappa energi tror jag. Ja, jag jag tror att vi börjar bli lite sega faktiskt. Ja, uh, shit, det, det vi har måste vi gå runt av. Nej, men vi har massor av jävla dit, frågor har. också. Har jag får mjöna på okay. om vi ska om vi ska köra frågor och sen veckans systemkollaps. Vi kan vi kan ta lite frågor, okej. Okay. Inga jätt, inga jättelånga utlägg när August och vi får begränsa oss till ett par Nej. meningar, okej? Ja, ja. Okej. Vi tar lite frågor då. Eh uh, det är bara från chatten det här. Det är eh uh, de har varit riktigt aktiva. Det är mycket lättare att ställa frågor på Youtube än på varje på DLive. Lo folk och Lalana undrar kommer VPNH bedriva mer köttdrömsträffar nu och försöka mer på det planet efter svartpilsvalet mitt svar är ja det kommer att ske jag och Gustav har pratat dels om att köra lite eh, träffar runt i landet Gustav har varit rätt aktiv nu i sommar eh dels eh, vi kommer att hålla en konferens mot slutet av våret det har varit så jäkla mycket grejer som har kommit i vägen men det kommer att hända oroa er inte eh Jag har en liten plan också på någonting eh äh, mittemellan en konferens och eh äh, möten för att jag tror att äh, vi behöver kanske köra någonting i stil med en föreläsningsturné liknande eh äh, som inte kräver så pass mycket organisering och som folk på plats kan hjälpa oss med lokal och det enda vi behöver göra då komma dit eh uh, de tre sakerna känner jag eller så vet jag i alla fall att vi håller på och jobbar på. Eh uh, och allting har varit fokat på valet. Nu har vi släppt det. Nu går vi vidare. Eh uh, jag kommer åka iväg en stund nu i helgen till Danmark, men sen kommer jag tillbaka och då kommer jag uh, foka på det i alla fall. Det kommer väl liksom vara min mission inför höst. Vad säger du Gustaf? Det låter som en väldigt bra mission. Ja. Ehm uh, komma ut från eh uh, komma ut under från under filten och uh, gör någonting gör ja. saker inte jag bara virtuellt det. utan reellt behöver talier för denheten också jag behöver väl träna ja. på och uh, tala lite för publik det är alltid bra att göra det mm ehm uh, mm. rolig kommentar i chatten fi de har ju feministmiddagar norr allt norr har ölhalshäng absolut det funkar det också jag skulle kunna bli ja men jag tror att um, jag tror liksom att det behövs någonting mer än att bara sitta och köra en sittning på krogen. Ehm um, det, det det det kanske behövs no någonting som är mitt emellan det uh, för att uh, krog hänger, uh, ja. Krog hänger, <laughs> krog hänger, men krog hänger inte meta politik. Det är det inte. Det är, det är någonting annat. Eh uh, men uh, typ ett häng där man har om man har sin egen ja uh, ölhall då eh uh, där man faktiskt har någon som också kan hålla tal det är ju en annan sak. Men att bara hänga på krogen är liksom ja uh, det är ganska värdelöst. Ja, uh, vi kan göra bättre än så. Det är någonting man kan göra efteråt i alla fall. Eh uh, okej, okay. eh uh, vi går vidare RSP Delia till Daniel som kampolitik vad krävs för att SD ska öka 2022 radikal eller mjukare för att någon större massa eh uh, SD har ju försökt att göra båda två och kanske också misslyckats i båda fallen nu här i valet. Nu vill ju många säga att AFS är ett kvitto för att SD inte ska köra en radikal retorik. Nu vill jag hävda att det kanske fanns många som inte ens förstod att AFS var ett parti. Det kan vara mycket väl så att de trodde att det var ännu en typ av socialmedia grej. Eh, uh, Älvs tyckte må ut DFS var roliga men inte riktigt seriösa. De är ett nytt parti också vem vet. Eh, uh, de får väl göra en efter vasan lys. Jag är jättenyfiken på att höra vad de har att säga om det. Ehm, uh, det är lite för tidigt för mig att avgöra det exakt. Eh, uh, SD behöver bli betydligt mer professionella internt. Mycket duktigare företrädare, företrädare som gör grejer. Jag har fått höra att det pågår ett uh, typ av uh, interna opinionsarbeten nu för att byta ut de delarna som har agerat eh ja, stötdämpare för en en professionalisering och även alltså en typ av radikalisering. Eh det folk har emot är inte just eh primärt eh, det radikala utan det är eh, ett uppfattande av att man inte är seriös. Jag tror det är där skonklämmer. Uh, SD har eftersatt sin organisation i åtta år eftersom varken Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson är någon som helst uh, organi organisationsbyggare. Det var Björn Söder men honom sparkade man ut av anledningar. Så uh, det är pågat arbete. Man kommer nog peta en del av de här stoppklossarna och uh, fokusera på det interna arbetet. Man är ett parti som har dubblerat och ökat väldigt mycket i varje val och satt personer på platser som de inte har en kompetens för. Och det gäller såväl det politiska eh i form av personliga valaposter men även eh när det kommer till sekreterare, politiska sekreterare och liknande. Det är många som inte håller måttet. Det finns folk som jobbar där som har jobbat där sen jag började, där, som aldrig borde fått jobbat där. Det är helt otroligt hur de fortfarande kan vara kvar. Så det tror jag kanske är en väg ut, väg framåt. Varken radikaler eller mjukare men mer professionellt. Tränera träsket. Ja. Jo men det behövs och det finns en god poäng i AFS i att de sagt det. men mycket är så internt så att det kommer aldrig ut. Eh totte mm. Torsten eh du får ta den här, Gustav. Hur illa mår det ni när miljökommunisterna klarar sig kvar? Ehm um, jag vet inte jag har liksom inga känslor eh uh, <laughs> för vad det ska drappa det där ska, jag det, det där ska isolera och drappa. <laughs> det är verkligen eh uh, är galet för mig. Eh uh, det kan vara det kan vara bra på ett sätt att det, så att säga går dåligt för de eh, nationalistiska partierna eftersom det gör att folk börjar och inser att eh, man måste leta andra lösningar utanför parlamentariska och så där. Mm. Eller i alla fall liksom tänka på den som ja tyvärr eh Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern med stöd av Center kommer bilda regering. Accelerera invandringen till nästa val så har SV MP säkrat egenmördighet och eh, puff vi utbytta. Det finns ingen återvändo, det är ingen parlamentarisk lösning. Mm. Bra. Eh uh, vi har WD 1477 fråga GOC om hur vi bäst kan skapa lokala svenska gäng som TDS amerikanarnas pool parties. Eh uh, det är det det jag vill göra i höst. Eh det det är primärt tre saker jag vill göra. Jag vill eh åka ut, resa tillsammans, helst tillsammans med Gustav. Eh men även om det finns andra representanter. Jag vill träffa folk som har anorat någon form av ställare, kan tala på, det kan vara ett hus, det kan vara eh ett bibliotek, det spelar en stor roll. Och jag vill eh föra samman folk därifrån och se till så att folk har en en levande eh grupp, ett levande manaförbund där det är vad jag vill göra för jag känner att uh, nu när det parlamentariska läget är som det är och det finns inte riktigt en tydlig väg framåt så uh, så tycker jag att det är viktigare någonsin det är viktigt för mig att komma ut också uh, ur den här liksom lilla bubblan jag sitter i och träffa folk så jag vill uh, bygga upp de grupperna. Bra. Ja. Ja, ska vi Ta ärna är en jättebra fråga för dig. Om inte du vill säga någonting där. Nej, det var. Så. Eh, ett namnfråga, är den odiska alternativhögen officiellt ett Naspolgäng? Uh, ehm, men det det är vi väl inte. Ehm. Uh, um, ehm, du måste väl gå in och prata på vad Naspol är för någonting och sånt där och det det är liksom en en utläggning i sig men nej. Uh, Frågan är inte riktigt meningsfullt ställd om man inte definierar naspol så att Okej. Okay. Ja. Vi Ska vi har några definitioner på på ja. naspol det, mm. det brukar på. Ja, det det är lite för att uh, vi har lite för många frågor för att kunna utveckla. Eh mm. uh, ta jag nästa du nu också Gustav Adam Smith, hur uh, bygger vi ett bra mannaförbund? Eh uh, det första du måste göra är att hålla det lokalt och äh, du måste urskilja eh äh, demen <gör> i din omgivning som är eh äh, villig att äh, göra rätt och äh, kunna se det i ögonen och eh äh, eh generösa och äh, starka fysiskt mentalt och äh, eh du har en en en connection till och så så ser du till att liksom få FaceTime på helst en vecko basis med med de här individerna och sen utifrån det så kommer att växa av sig själv. Men det är viktigt att du väljer ditt följe med omsorg. Eh bättre att gå ensam än att slå följe med dårar. Det är nummer ett. Nummer två är se till att få ehm kontakt i i, i köttrummen eh inte inte via internet för att eh, band byggs i eh, mellan fyra ögon och eh, sen eh, se till att eh, liksom gör saker tillsammans som är eh, jobb alltså inte bara häng inte bara liksom sitta och dricka öl eh, utan se till att eh, ja vi behöver göra den här grejen du behöver utveckla så jag behöver utveckla så vi gör det tillsammans typ ehm um, försöka hitta en plats den där man kan vara liksom eftersom um, ett gym till exempel att man om man är 20 snubbar så kan man lätt liksom varje varje person går in med 5000 så har man 100000 det är liksom ehm um, ehm um, utrustning för ett gym och uh, Sen så prövsar man lokalhyran och på något sätt bygger den lite plats. Sådana saker. Mm. Läs uh, The Way of Man och Jack Donovan. Bravo, jag har den. Mm. Lyssna på den kan man göra också. Det finns på audio. Vad mm. har jag gjort? Audible. Audible är superb mm. audible. Ja, audible, audible, det kan jag rekommendera. Det ja, är otroligt. Det är Amazon säger men. Det är viktigt att det kunna urskilja vilka män som är sin övertygelse trogen även om den skulle innebära den största av uppoffringar och bara gjort. Det är viktigt när man letar efter folk som man ska ha i sin sin hird i sitt uh, manaförbund. Tack för det. Ehm um, vi har uh, en fråga. Är Valmyndigheten Putins bästa vän? Den här visar till en artikel och det handlar väl om lite grann hur uh, det här valfuskenarrativet flippfloppar. En dagen så var det en rysk påverkansoperation som skulle ligga till grund för det valresultatet av att SD skulle öka kraftigt och sen ökade inte SD kraftigt och då var valfusk helt plötsligt en högerextrem konspirationsteori. Okej, på något sätt alltså det här är ju jag är ingen stor vän att försöka vara rimlig och hamna i mitten av eh vad narrativet nu är. Vi brukar oftast ligga ganska mycket till höger om om vad narrativet är eller ja, åtminstone långt utanför det som är medströmsmedia rapporterar om. Men i det här fallet så tycker jag att båda liksom båda har ju överdrivit. Eh SDR i efterhand så pratar om storskaligt valfusk. Det är samma skit som hänt 2014 och 2010 så jag då stod på verken hade det inte eh uh, det det är andra fraktioner som eh uh, eh uh, bestämmer hur uh, det parlamentariska valet gick till för att faktum är att många partier när appropriat SDS eh uh, språk eh uh, deras frågor och deras lösningar och då röstar man hellre på det partiet som man faktiskt kan leva med när man går till eh uh, när man går till eh uh, uh, valförrättningen och tar sina rösterdlar så är det bara. Människor väljer alltid oftast minsta motstånd motståndets möjliga lag. Minsta möjliga motståndets lag. Så är det rätt nog. Så det, det är väl liksom förklaringen till varför man heller röstar på M som säger att de vill minska invandringen S trots att man kanske någonstans vet mer så att M inte menar. Just då för du förräcka med frågor. Nu kör vi systemkollaps. Ja men okej, okay, vi vi, uh, vi fan jag får dåligt samvet namitt svar på dem. Okej. Okay, okej, okay, men jag tar jag tar grejen att skit, du skit rondellerna horna. <laughs> men men jag lovar jag ska inte göra jag ska inte ha Gustavs svar på dem. Jag ska bara ha rimliga svar. Sigvard Tulesson frågar att det finns påms men en kan man återdraita på Telegram. Ja, men Signal är bättre. Seger frågar vad tycker ni om SS framgång i Skåne? Väntat. Ett namn frågar kommentarer om artikel 11 och artikel 13 är allt K08. Nej, alltså vi väntar vi har alltid väntat så att arbeta i en uppförsbacke eh, att de ska förbjuda mig men det kommer drabba oss lika hårt som det kommer drabba eh exempelvis vänstern. Så jag är inte jätterolig. Ha Hans frågar om vi ska ha demokrati med fria hemliga allmänna val vilka ska ha anförtrussrösträtten fria vita män av god karaktär. Eh, uh, det får helt ärligt stoppa mig Gustav, om du tycker sig någonting har hållit. UPS 1 det dominerar frågar. Jag funderar lite på en informationskampanj i flygblad och torystånd som skri i formen om genetiska korrelationer till kriminalitet, psykologiska måttsviddar. Vad sägs? Nej, det är ingen bra idé. Eh, uh, det är en fråga som de flesta inte är intresserade av och de som är intresserade av så är det en minoritet som håller med och förstår. Snickar den, hur ska man arbeta med utanopatiska metoder ända som skulle kunna göra skillnada totalitära metoder, vilket bara skulle göra globalisternas tid behöver för att demonisera oss. Bilda mannaförbund. Det är ingenting du behöver skylta med i sociala medier. Snicka den. Äh, spelar Jimmy fortfarande inte i ett kasin. Hur fan vet jag, fråga honom. Han var med skavlan idag förut. Så, nu är vi klar med frågorna. Äh, någon Kärlek. sa någonting om NMR kommentar där. Alltså AFS fick 0,3%. NMR verkar få 0,03%. Äh, jag vet inte vad de förväntade sig att få. Jag kan inte tänka mig att de ser det som en stor succé. Men å andra sidan använder de valet som ett sätt att få ut sitt budskap och äh, få fler medlemmar. Har de lyckats med det? Vem vet. Säkerligen. I viss mån. Så, det var alla frågor, Gustaf. Ska vi köra äh, här och det då? Ja, vi kör det. Nu ska vi se. Jag får göra så här nog, tror jag. Äh. Jag är här och det här är veckans Systemkollaps. En gång var fjärde år spelas fotbolls-VM. Jag och många av mina kamrater är egentligen inte fotbollsintresserade alls. Men när det snackas oavbrutet om det i media så är det ändå kul att dras med lite. Och nu senast hade vi ju ett väldigt vitt lag. Det vore ju kul att heja på dem så gott det går. Kanske till och med få lite orealistiska förväntningar på hur långt de kan gå. I år hade jag för första gången i mitt vuxna liv till och med en Sverigetröja på mig när jag tittade på matcher. Men fotboll är fotboll och även om bollen är rund så har våra grabbar åt sen mot sig. Inte tänker jag hänga läpp för det. Mitt liv kretsar inte kring fotboll. När VM-myrarna slut fortsätter min vardag och strävan som vanligt igen. Den ofta överförfriskade 600-talsgeneralen Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna hånas nu som brukligt är från många håll efter ett ganska pinsamt Facebook-inlägg de säkert kunde ha skrivit av typ mig när jag var 13 år. Han verkar ha gått på sina boomerföljares bild av att uh, detta skulle ha varit det valet som avgör allt Det finns bara två val, seger eller död, skriver Karlsson Och säger också att Det finns ingen tid att vila eller sörja brustna illusioner och förhoppningar Vi har inte valt det här Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp Om vår kultur och vår nations överlevnad Jag säger inte att han nödvändigtvis har fel Eller att jag inte kan uppskatta pompösa verklighetsbeskrivningar Jag säger att någon måste strypa hans budgetpost för billig whisky. Så här postar inte en svensk riktatsledamot vars parti söker samarbete med andra partier. Så här uttrycker sig en finig högstadiegrabb som just upptäckte Ultima Thule. Kan... Europaparlamentet klubbade på onsdagen mm. genom ett förslag om att EU-kommissionen ska inleda en så kallad artikel 7-process mot Ungern. Det är efter en parlamentsrapport som bland annat kritiserar friheten för rättsväsende, media och akademier i Ungern. Detta ses av många som är ren provokation mot premiärminister Viktor Orban för att han inte går i EUs ledband vad det gäller frågor om invandring och nationell suveränitet. Vissa vill till och med gå så långt som att säga att Europaparlamentarikerna som röstat igenom förslaget är Såra och små horor! Det var allt för mig. Jag är Herr D. Och det här var veckans systemkollaps. Och Herr D har ett budskap till... Uh folket han vill sända en stilla önskan om att den som skjuter över valresultatet får stryk av laddhögen Ukrainadörarna och MMA-högen. <laughs> Darone. Mm. Vi kommer Så, undan. Ja, jag hade typ tänkt skämtsamt döpa det här till det svarta pillret, men jag vill inte ens jag vill faktiskt inte memea svarta pillret överhaget. Det Nej, nej låta menen aldrig bli någonting annat än ja någonting högst diffust och som Precis, vi för inte... vad, vad vi behöver nu är en sorts typ av uh, lättsam och lekfull men fortfarande fanatisk inställning till ja. uh, till vårt öde som uh, men, som Pauls Redes idén. Vi måste vi måste liksom vara öppna för uh, för uh, vad ska man säga signaler och äh, projektioner ifrån äh, ja måste tänka utanför boxen helt enkelt och vara kreativ tänka utanför boxen Herregud. något såna 90-talskonsult nu nu ja, märker man ju du, verkligen att du börjar äh, bli trött. Uh, ja men du vet nu börjar nu det krascha det långt, snart. <laughs> så nu måste nu måste du ta producentansvaret och runda av så att inte jag äh, sitter och låger sig på stolar. Och <laughs> jag visste och inte att du skulle börja prata om tänker utanför boxen, då hade jag ju, då hade jag ju mm. brutit det för länge sen. Jag gillar jag gillar det mer med att man tänker utanför boxen. <laughs> det, det är inte det, det är samma sak som att vara transkribera. Så länge man alltså, Så länge man inte man står är... på boxen när uh, man ser sin vän uh, kacka en med sin fru och boxen jag går att, sönder. Jag tänker att boxen är, är ditt, ditt ego, alltså din liksom karta som du har format uh, av dig, i dig själv av dig själv och uh, utanför mm. boxen är liksom självet, uh, hela psykets struktur um, som wow. har liksom potentialer som liksom ligger wow. där och väntar på att få användas. Om man tänker på det så så tänker jag utanför boxen en bra grej. Och ja, det det är väl för sig i sin ordning nu när du eh mm. lyfter fram det på det sättet. Mm, du säger rada upp. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska redd säga där. Rada upp. Det det det det borde vara vår nya sån här slogan. Vi har haft nostalgisken för framtiden, men vi borde ha tänkt utanför boxen. Det borde vara vår så nordiska alternativ höger. Om jag Tänk går in på <laughs> om jag går in på PRV patent och registreringsverkets hemsida då kan jag garantera att någon har varumärkesskyddat den slogen. Ja, så kan så man man, kan man kan göra det i hela världen. Okej. Okay. Alltså vi vi har ju inget varumärke, vi bara säger det där liksom. Tänk utanför ja. boxen. Man får ju säga det. Man behöver inte ha det som en så här officiell grej på sin logga eller någonting. Det är liksom något nostalgiskt inför framtiden. Ehm um, på något sätt så är det lite, lite off, tycker jag, att vara nostalgisk i framtiden. För framtiden jag tror att framtiden kommer att vara något som vi inte ens kan vara nostalgiska. Inför. Framtiden vara är så pass nytt. Och ett nytt. enda stort vitt piller. Och där kommer vi vara. Vi, mm. vi ses allihopa. Vi, vi, vi ses i framtiden. Vi ses i framtiden. Den tillhör oss.